Sziasztok, ez itt a Clickplay 121. adása. Én Neurotik vagyok, és az internet másik végén... Mike, sziasztok. Itt, itt vagyok én is. Ez, ez nagyon jó volt, nem? Hát konkrétan két vége van az internetnek, az egyik vége nálad van, a másik meg nálam. És, igen. és minden más, ami közötte van, az a többi. Mit az a zsinóoros telefon a konzertóhozzal tudod. Ja, igen, -e. igen, igen, igen. Mondjuk, milyen annyos, hogy te azt zsinóros telefonnak volt, pedig az csak madzak két pohárral, de... Igen. Sosem működött szerintem, csak ha elég hangosan kiaváltál, akkor amúgy is hallottad. Ha, igen, igen. De megvolt az illúziója, hogy... A szomszéd szobában hallottad, hogy, hogy mit telefonáltok. Így van, így van, így van. De most amikor van internetünk, és ennek hála beszélhetünk hülyeségeket, és feltölthetjük az internetre, és ki lehet rakni holnapra, meg ilyenek. Úgyhogy jó, mondjuk most a, erről a vonalas, poharas hülyeségről teszem, hogy valahol még most is ilyen az internet aztán közben a Google meg már azt akarja megoldani, hogy mindenhol jó az internet megijenek, és ezért Aha, meg, bizony, egy bizony. de ezt majd de később de majd után megbeszéljük Jaj. ezek a mikrotlanzakciók? maradjanak de... velünk <gül> é, igen, most van rengeteg témánk, úgyhogy csapjunk is bele, szerintem a sorban az elsővel, mert már, már az is elég érdekes, így van és ez pedig az lenne, hogy a Halo jön PC-re, méghozzá a Master Sheev Collection, ami ugye Jaj, nem új Halo. Lehettem, hogy Nincs is felrakva a vagy hogy fel is raktam gyorsan. Igen. Szóval ez, ez nem új Halo, hanem ez az eddigi években megjelent sok, sok Halo-nak egy ilyen gyűjteménye. Így van. Így van. Tehát, tehát konkrétan hat, a... hat darab Halo játék van benne, ami nem kevés. Igen, tehát nehezebb olyan Halo játékot találni, ami nincs benne. Tehát maradjunk ennyiben. És melyik az utolsó, Erján? ezt. E, mert az valami viszonylag A Halo 4, nem, ha minden igaz. Mert most nézem, itt benne van az első, meg a héló rics is benne van. A, a rics. nekem az is. Halo három? Az ODST is benne van. Hát a héló 4 szerintem újabb, mint a héló rics, nem? Igen. Fogalom nincs, kérdezem. Mennyire vagyunk képbe a Hélójátékokkal. játékokkal? De hogy ez tök jó, hogy jön, és amúgy én őszintén szóval meglepődtem, hogy steam <gül> Igen, ez egy külön poén egyébként. Tehát most már, ne, most már ne, egy Nem epik store, nem a big store kezdjük itt. Ami azt nem is mondja, baj. Azt hiszem, a Microsoft store az igazából mi is, is örvednünk e fölött, mert hogy az egy, még mindig az... a Mindegy, De ezt már szavaztuk sokat, úgyhogy most De úgy szavazást nem tudunk most a régi. Most amúgy az epikre visszatérhet, legyünk korrektek, fejlődik az epik, mert pár napja már lehet keresni. Hm. Nem mondok. De rajta. De állítom a search, bár úgy, hogy, úgy, hogy fejlődik. Te jó végig megnéli. Azt a durva, de jó. Így van, úgyhogy alakul. alakul. Höh, és ha hogy Division, akkor kiítja, a Division 2, és rákatint be. Ó, oh, durva. Na, hát mondtam, hát fejlődik, fejlődik. Tehát régen jó. volt az a lista, amin volt 20 darab feature, amiből 19 volt, vagy 20 volt a Steam-en, és egy volt a, a, az Epic-en, most már kettő van. De azért te ezt érzed, hogy ez egy webprogramozó nagyjából félórás munkája, ami ebben van most ezzel a search barról. Hát jó, de ők nem értek rá hát a fortnite meg az ilyen cucok mellett, hát most nincs arra idő. Hát ja, nem tudom, hogy webprogramozók csinálják a Fortnite-szkinek de... Hát én már mindent elhiszek a mai világban. Az a szomorú. Jó, de még mindig úgy működik a store, hogy ez a főoldalon itt van minden, aztán görgössz le fele. Ja, tehát konkrétan ez egy store, igen. Ja, hát ahogy gyűlnek a játékok, ezek az exkluzívok, egyébként felmerült azt, hogy többen mondják, hogy, hogy de miért mennek, hogy miért kell az Epic Store-nak ez az exkluzivitás, több játék esetén, és így belegondoltam, hogy ez az egyetlen esély a, a, a, ennek a, a store-nak, a steam szemben, mert most gondolj bele? De ha, mert, mert, de, de mert. sem mondjam, mert, mert sokan inkább kibárják az egy évet. Igen, de sokan meg nem. E, ez például az... Az a, itt van ez a, az új Bloodlines 2, ez a Vampire. Igen, Vampire, igen. Ezt, ezt például nagyon sokan várják. Én is, amúgy. És ez, ez mondjuk nem is tudom, ez lehet, hogy nem lesz exkluzív, nem? Hát, ez Steamre be van jelentve, és... hogy jön Steamre is. is. Uh -huh. ez mondjuk lehet, hogy pont nem lesz. De például majd később visszatérünk a... a izé... A, a Playstation kapcsán a quantum ja, game játékok, igen. azok például jönnek re jönnek először. Már igazából előre elő is hozhatjuk ezt, hogyha már így rátértünk erre a témára, ne csapunk össze-vissza. Igen, jönnek Playstation játékok, ami ilyen nagyon durva, hogy úgy először volt ez a Journey, ami megjelent, és ez csak így kb. Így megjelent a store a fő oldalán, hogy hogy így, itt a Journey nézzétek, ami eddig csak Playstation-re jelent meg akkor most jönnek a kantic dream játékok. Szóval érdekes, érdekes felhozata. De most lenyilatkoztak voltak ilyen hírek, hogy ezt az epit nem akarja örökké csinálni, tehát nem akarják ezt az exkluzivitást ennyire húzni, illetve hogy nem akarnak még egy olyan incidens, mint ami a Metro Exodusnál volt. És kérdem én, hogyha ők nem akarnak még egy olyan incidens, tehát ezt ők csinálták és mondjuk talán az volt a legrosszabb, mert, mert ott a marketing is félrement ment, és, és ott a játékosokat is félrevezették, mert sokan úgy vásárolták meg, hogy, hogy nem tudtak erről az epikes dologról, és két héttel a megjelenés előtt meg benyögték. És oké, hogyha en előrendelted, ott kaptad meg a kulcsot, de, de akkor is sokan az utolsó egy-két napig várnak, vagy akár mondjuk a, ha megjelenik a játék, és kijönnek a tesztek, akkor csak utána akarja megvenni, és, és így meg nem azt mondom, hogy szembe köpték a rajongókat, mert oké, okay, mindenki azt mondja, hogy vedd meg a másikon, meg új, és csak egy új launcher, de amúgy kurvára nem erről van szó. Tehát, hogy, hogy az Epic a Steamhez képest, mert, mert én azt mondanám, ha az Epic mondjuk próbálkozna, vagy nem azt mondom, hogy olyan lenne, mint a Steam, hanem legalább hasonló, mondjuk fele annyi feature lenne, de így most az Epic az egy kartondoboz, a Steam ahhoz képest meg egy, egy, egy nem is tudom, egy ultramodern számítógép jelen pillanatban. És itt ez a fő probléma, hogy nem az, hogy egy újabb láncsert kell letölteni, hanem, hogy egy rakásszal kell letölteni ahhoz, hogy játszhass. már van rajta kereső az oldalokon? Jó, oké. De ezt is csak onnan tudod, mert most mondtam. Igen. Jó is De egyébként szerintem pontosan tudták, hogy a metróval fölkavarják majd az állóvizet, vagyis a szarta a tengerbe. És ott... Ugye a dobozos verziót, én úgy tudom, hogy azt már nem lehetett Steaman beaktiválni. Azt már nem, az már Epic Code az. És hát nem olyan tudtak mit csinálni a userek, ha valaki így rendelte elő. És azért sokkal vesznek még dobozos a játékot. Igen. Szerintem. Úgyhogy öttük szerint pontosan tudták, hogy mi lesz ebből. És most megy is a marketing, hogy ó, a Metro Exodus sokkal többen megvették, mint az előző részeket a megjelenéskor. Tehát már most a duplája. Láján, igen, ez, alatt. Ezzel az a probléma, hogy hogy a, ha megnézed, akkor egy, a Metro Last Light nem volt annyira promózva, mint a, mint a legutolsó, illetve hogyha bármilyen játékot nézel, a, a harmadik rész az általában mindig nagyobb a durran, mint az előzőek. Uh -huh. Tehát, tehát van, egy, van egy rajongó így. bázisa. Tehát például pont a, a Witcher 3-nál volt ez levezetve, hogy a Witcher 3-at ugyanúgy lehetett kapni Google, meg steam mint az egyet, meg a kettőt, és mégis az egyhez, meg a kettőhöz képest tízszer annyian vették meg. Tehát, hogy ez nem feltétlen így törvényszerű. Igen, tehát nem az Epic store a sikere egyértelmű. Hát, hát nem, nem feltétlenül. Már most itt az eszembe, hogy simán lehetne az Epic Store-nak azzal promózni a játékfejlesztők felé, hogy mi kirakunk téged a mert minden játék ki van a fő oldalon, az tárulni. Tehát, tehát Steam-en nehéz oda kerülni. Úgyhogy ezt, ezt itt lehet lehetne negyomatni. Meg például itt van egy jó példa most, ami megjelent a, ez az új szekírós dolog, uh -huh. hogy mekkorát durran en és annyian betét mint a cukrot, tehát hogy nem feltétlen kell ahhoz az epikre menned, hogy nagy sikereket el, csak csinálj egy jó játékot, meg legyen egy jó marketinged. Jó, hát igazából itt azért jön mindenki az Epic Game Store-ra, mert több pénz marad nekik, ugye kevesebbet nyúlnak le. Ez hát, igaz. Ha megnézed, megnézed a játék, ugye itt volt az, hogy jaj, majd majd kevesebbet kérnek a értem, hát olcsóbban tudják adni, de ha megnézed, nem, 60 eurós játékok vannak itt végig. Igen, csak a Metrókért hát, kevesebbet, és ők is csak Amerikában. Ja, igen, tehát nálunk ugyanúgy 60 eurós az is. Úgyhogy köszönjük szépen a, a így sokra mentünk vele. <gül> ja. Itt van a Watch 2 is 60 euróért, most, amikor a Steam-en akciós 8. 8, értél. Na, majd itt is. Én, én várom az akciókat itt is. Bár ez a két hetente új játékot adunk, ingyen akció, nem olyan rossz. És a következő igen, csak sem lesz rossz, az csak, a lesz. Igen, csak ezt szerintem nem csinálhatják a végtelenség. Ugyanúgy, mint az, az exkluzívokat. Sem. Tehát, hogy hiába van egy csomó pénzük, de de Egyszerűen ezt, ezt nem tudja csinálni a végtelenség. el Ez kell vagy, kezdeni fejleszteni. Vagy szembe mennek azzal, amit most nagyon promóznak, hogy náluk szarjátékok nem lesznek. De most is ott m a Fortnite. két hetent, igen, Jó, igen egy, egyben erre megy rá mindenki, <gül> <gül> hogy az Epic bejelentette, hogy szarjátok, hát a Fortnite ott van. <gül> az ott van, igen. <gül> <gül> igen. Ja, tehát így ijadhatnak két hetent a új játékot, hogyha beengednek olyanokat is, amik nem feltétlenül mit tudom, én Game of the Year témában nyomják. Meg, meg ugye azt kezdtem már mondani az elején, hogy ez az exkluzivitás, ez kell nekik, hogy így adjanak el játékokat. Mert most képzeld el, tehát ha fognak játékokat, amiket kiadnak itt is, meg Steam-en is, akkor az emberek hol fogják megvenni? Steamen. Ez, ez nyilvánvaló sem Hát de ez ha, maguknak meg... köszönhetik, hát fejlesszék a Tehát, hogy Jó, akkor is steam fogják megvenni, mert ott már van egy... Hát valószínű. Van egy, egy szolgáltatás, pedig... meg... Tehát ott azért az már egy működőképes nagy kis, nagy kis izé. <gül> nagy kis izé. Jó, oké. Okay. Hát igen, hogy... de most, hogyha... Le lehet, hogy összekéröztem egy gondolatot <gül> a stream előtt, stream előtt, podcast előtt, hogy én így összeálljon a fejbe. Szóval a Steam az már összerakott egy, egy egész infrastruktúrát erre. Hát az Epic Store-nak meg van egy főoldala, oldala, amire most tettek a keresést tettek uh -huh. igen. Igen. Keresést Igen. És mindig mondják, hogyha majd a Steam belesz egy új feature, akkor három nap múlva hír lesz, az, hogy, a, hogy a, az Epic kitalálta ugyanaz, csak nem Steam, hanem Epic néven. Ja. Azt mondja, hogy... Ne, az a baj, hogy, hogy mindenki pedálózik azzal, hogy ott a Uplay, meg a Bethesda, meg a nem tudom micsoda, a Betlunet, ilyenek, tehát hogy már máskor is volt ilyen, hogy exkluzivitás. De az annyiban másabb, hogy, hogy ott a saját fejlesztésű játékaik vannak általában. Tehát hogy az origin is ilyen Igen, játékok vannak. A Ubisoftnál is, jó, ott már van több minden is, de ott inkább Uplay játékok vannak. És, Igen, és ami több minden más. van, ott nem exkluzív. Igen, igen, azt meg nem exkluzív, azt meg tudni máshol. És szerintem így kellene ennek működnie normális esetben, csak ugye az Epic az, tehát rájött, hogy a Fortnite-ban van a cash, és leszarja az Engine-t, az csak licencelteti, és leszarja az Unreal játékot, meg akármit, amit fejleszteme, minden más bezár, hát az a Paragon, vagy mi a France, az is. A, a fortnite is volt miatt... sikeres? Hát jó, de hogyha most egy kicsit sikeresebb lett volna, akkor is bezárták volna, mert a Fortnite akkor átmegy. Ja. Mondjuk, az engine-t azt nem cseszik, vagy azt nem szarják le, mert igazából Jö, persze, csomó, persze, csomó játék tehát engedményt kap, hogyha Unreal engine nel megy. Nem tudom, valami, valami plusz ott is van, nem tudom, egy licenszért kell kevesebbet fizetni az engine-ért, vagy, vagy még hmm. kevesebbet vesznek le a játékból, ha Engine-nál fúszoljuk, azért elég jól tolják ezt. De hát mondom, ez az ekskluzítás, az kellett nekik, hogy nem venném meg az ember igen. itt ezen a, ezen a store-on. Ha meg, ha meg azt csinálnák, hogy nem exkluzív, hanem mondjuk az Epic Store-ban olcsóbban adják a játékot. Szerintem az is jobb lenne, amúgy. Az, az is megoldható, viszont az meg a fejlesztőknek nem lenne jó, mert most akkor minek jönnek az Epic Store-ra, hogyha kevesebb ezt ja, tapnak, igen, igen. Tehát akkor maradjon Steamen, és ott meg ott is ott sokkal nagyobb vásárlóbázis. Tehát látjuk a Microsoft Store-edadásokból, volt, hogy a a Microsoft store is mennek a játékok Steamre, És nem véletlenül a helyzet. Igen, igen, igen. igen. Tehát simán mondhatná azt a Microsoft, hogy bekaphatjátok, a Halo Master Chief az egy Microsoft cucc, azt az, az App, App store <tos> <tos> Én is majdnem úgy nézni, mint az App Store. <tos> hát, azt, a, azt a Microsoft Store-ra fogjuk árulni, és kus. És egyébként azt még lehet, hogy be is húzna pár embert. De nem, még ők is azt mondják, hogy jó, megyünk Steamre. No Igen, az utolsó pillanatban is bejelentik, hogy Ó, megyünk inkább a Bepic store Hát szerintem akkor lehet, hogy leveszik róla a vizet, úgyhogy ezt nem hiszem, hogy bemerik jelenteni. Jó, hát van olyan hülye Microsoft, még ezt is megjátsza. Mm, ja. Én arra leszek kíváncsi, hogy majd akkor elkezdik-e fejleszteni a hogy hogyha már az exkluzívokra elment az összes pénz, és már nem tudnak többet ilyet csinálni. Tehát mindenképpen fel kell. Akkor már rá lesznek -e kényszerítve. Hát vannak, ugye jelenleg ilyen szolgáltatások sincsenek, hogy online szíveket mencs, tehát, hogy a fejlő semmi, nem, nincs, nem, semmi nem. nincs, de ezek be vannak jelentő, hogy ezek majd elő lesznek. Tehát ezeken már állítólag dolgoznak, és hát muszáj is, hogyha autóval akarják érni a Steam-et. És egyébként a Steam is most fejleszt, ide beszúrtam egy, egy, egy, egy cikket szintén arról, hogy a a game library az teljesen átalakul a, a Steam-en. Most ugye ott van egy lista, ami van baloldalt, és ott kattingathatsz, és ott az neked jó. De most lesz egy ilyen főoldal. oldal, ami nekem igazából tetszik ez a, ez a leosztás. Kicsit nekem ilyen, is tetszik. Kicsit ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen weboldal jellegű, hogy mintha lenne ilyen főcikk nyilván ott a játék, amivel legtöbbet játszol. Bár még ezt teset, teset tudod szabni, szóval uh -huh. szóval úgy annyira Na, nem Most elég purítám, azt az én szerintem. Tehát, van egy listára aztán örülj neki, azt átállíthatod, hogy ne egy listád legyen, hanem akkor mit tudom én? Legyenek, legyen egy ilyen nagyobb lista, ami kimegy teljesen, és akkor vannak képek is, meg hogy legyenek ilyen csempék, és akkor ennyit tudsz csinálni. Igen, igen. Amihez képest, tehát ez, ez az új verzió, ez sokkal jobban fog kinézni. Én, én arra leszek kíváncsi, hogy mikor teszik be ezt a mert én nekem ROATO hiányzik, hogy, hogy a csímentek alapján tudjam rangsorolni a játékokat hogy megvan-e belőle a 100% vagy nincs, mert így konkrétan nekem kell állnod utána járni, és hogyha valamelyik játékban mondjuk tegyük fel kimaxoltam egy játékot, és később megjelenik egy achievement, akkor arról nem mindig kapok hírt, mert néha a híreknél ezt nem jelentik be, hanem csak jön egy pecs és kész, és akkor nem tudom, egy-két hetente havonta végig szoktam egyenként menni a 100%-os játékaimon, azért, hogy lássam, hogy most van-e belőle achievement vagy nincs. Uh -huh. Például így, mondjuk, meg be tudná hogy például azokat a játékokat mutassa, amiben van, és amiben nincs, azt nem mutatja. Mert azokon is végig kell menni, mert sokszor azokban is megjelenik együtt napról a másikra, aztán puf, nem is tudok róla. Jaj, jaj. Hát itt igazából lesz egy olyan, hogy Search, és amellett van egy ilyen Advanced. Goal. Na akkor ott, ott majd lehet, Tehát hogy. Az, az lehet, jó kérdés, az, hogy az, az mit fog csinálni. Az nagyon örülnék, hogyha ez lenne. Mert oké, okay, ez lehet, hogy csak az én személyes problémám, de például be lehet állítani, hogy mondjuk olyan legyen, hogy olyan játékokat mutassa, amiben még a Steam kártyákat ki tudod szedni vagy már kiszedted, vagy, vagy tehát, hogy bármi ilyesmit be lehessen állítani, szerintem ez egy tök jó feature lenne. És nem hiszem, hogy olyan sokba menne ez az egész. Hát, ha ezt a keresést jól megcsinálják, akkor szerintem simán. De ugye ez még csak nyáron hát, minden, igaz, nem? Mert most lesz valamikor béta, és majd valamikor nyáron nélesedhet talán. Hát, igen, ezt most még csak bejelentették, hogy, hogy készül. Úgyhogy ez hát. még kicsit odély van, de amúgy jól néz ki, nekem, nekem, nekem bejövő síránézés. Nekem is. Jóvasgattam hozzászólásokat, van, aki panaszkodott arra, hogy itt a Friends Activity, tudod, itt van. És hogy ez milyen szar, hogy ott csak egy élni meg, de hát könyörgöm. Ez, ez de ki tudod iz... nyitni, szerintem. Igen, meg, meg ez egy plusz. Igen, igen. Ez igen. nem az, hogy elvesznek valamit, hogy mit a a nem tudod behozni, mert, mert az, meg alján... az Meg az aktivitást, igen, tehát az benne lesz amúgy is a, egy külön rendszer. Igen, tehát a külön ablakból ott lesz minden. Ez nem fog szerintem eltűnni teljesen. Meg... Ja, ez, ez csak annyi, hogy hát, most ez ugyanolyan, hogy most a játékokban alapján megjelenik az achievementek, megjelenik a Steam kártyák, meg mindenféle csúszda, de ott is csak pár darab. És szerintem azt mind ki tudod nyitni, mert hogyha most egy játékban van 600 kártyád, akkor neked ott nem fog 600-at mutatni, mert életed végig görgeted lefele. Ja, ja, ja, De hát majd meglátjuk, hogy milyen szűrőket tesznek. Ugye most ez, ez, a, ez a divat? Szűrőket kell tenni az oldalakra, ugye? Hát a mai a PC nem... világban fontosak a szűrők. Ennyi. Na jó, de akkor szerintem a Steam Epic megvolt. Jó, ja, Most erről a leszem az Artikel 13, amit csak említsünk meg olyan szinten, ja, hogy igen. fingunk nincs, hogy most mi van azzal, hogy megszavazták-e, nem szavazták meg, és azzal poénkodtunk itt, hogy lehet, hogy annyira megszavazták, hogy már az sem lehet. <gül> az sem lehet kicikkezni, hogy ők ezt megszavazták. <gül> de. Nem, de meglátjuk. Most egyelőre az a vicces, hogy a Twitch-en is megjelent egy ilyen banner fölül, hogy, hogy írjál te is a nem tudom milyen képviselődnek, az EU-s képviselődnek, hogy ezt te nem szeretnéd most kép. Azért kíváncsi lennék, hogy hány e meg telefonhívást kapnak ezek a képviselők most így tényleg. Szerintem tényleg kapnak. Tehát tényleg? Én, én, én, elhiszem. Aha, én elhiszem, hogy kapnak. Hogy én hogy nem zail, nem tehát hogy zajlanak le ezek a telefon, telefonállások, tehát hogy így, így, így odaszól valaki, a Béla mondjuk felhívja őket, így, én, én csípem a mémeket, tehát maradjanak én már nekem. Nekem a mémek kellenek. Kedves képviselő úr, hogy... <gül> nem, nem, nem, nem, nem, nem, <gül> tudom. nem tudom, szerintem szóval telefon az ritkább, inkább e-mail, de szerintem egyikkel se foglalkoznak nagyon. Tehát hogy ezt kitették, hogy lehetőség, de amúgy... Jó, ne legyen igazam, de én ezt úgy képzelem el, hogy magasról szarnak rá. És az e-mail fiókot azt egy bajon kezeli. Lehet. Vagy egyből megy a lomtárba. Vagy egyből. Vagy meg van spamelve az összes, és kész. Ennyi az egész. Ja, vagy látják, hogy ennyi jött, és akkor itt statisztika jött, hogy most kéteszer e-mail. Köszi. Igen, és akkor mehet is a kukába. Nem tudom, hogy ebből mi lesz, de majd, majd kiderül ez is. Meg hogy hagyjál talán valamit behoznak, hogy ezt mennyire lehet tartani. Nem, majd megyünk minden ízére, dark webre. Meg mindenki fog használni, meg anyjon meg ilyen fasságokat. És akkor majd majd, majd dark webben nem az izére lesz a nem tudom, rabszolgákat adnak el, ja. meg hanem, hanem mém oldalak. És akkor, ugye, látt, az új cicás mémet Hú, Zah, illegális. <hállíts> nem hangosan, mert a Facebook. <hállíts> ja. Fel, fel fognak nyomni. <hállíts> Jóistenem. Most nézem, hogy hol tartunk a hírekben. Hát nagyjából az elején. Igen, az Epiket mondjuk azt szerintem kivégeztük, Epik Hát az Epik saját magát végzi, igen. Hát most az Epiknek jó megy. Jó. Szakadna meg. úpon pont most láttam, egy kis kitérésképpen, hogy a pubg be is jönnek ezek a tánci táncik. És hát így kezd, kezd nagyon olyan lenni már az is, mint a, a Fortnite. Srád mondta így, valamit nézegetett ott a test és nézte, hogy összesen 14 ember van a lobbyban, akik keresnek játékot. Még a test nem csodálom, meg ki a franc a test szerverre. Csodálom, menj, ja, apransz, a test -szerverre. Hát az ízék szoktak, amikor valami nagyobb update van, és az megjelenik oda, akkor szoktak fölmenni. Hm. És így ott, ott mondta Srád, hogy, hogy ez, ez, ez a tánc, ez megte te, megt Fortnite. Hát így mennek a Fortnite felé a PUBG. Ami egyébként elég gáz egy ilyen franchise-nál, hogy Először azért fikázzák őket, hogy jó, hogy loptáltok tőlünk közét ja, igen. mindent, igen. és utána megkúlogunk utánuk, hogy akkor ja, azt teszek, ezeket mi is betesszük. Jó, mondjuk most, ha nézzük, a Fortnite is fogja, és akkor funkciókat vesz át az Apex Legendsből, mint a pingent, meg az újraélesztés. De hát na. Ennyi úgy lehet megcsinálni a legjobb a játékot, hogy egymástól kell ezeket lopni. De ez amúgy máskor is így volt, csak ugye az a baj, hogy a live service játékoknál ez jobban szembe tűnik. Na most a, a Dishonored meg a Mad Max játék meg az is össze-vissza volt lopkodva mindenhonnan a, a Shadow of Mordor meg ilyenek, csak ugye az egyszer megjelenik és kész. Ezt meg folyamat lopják, és azért ez jobban szembe tűnik. Jó, mondjuk a, a Mad Max játék meg a Shadow of Mordor az egy műhelyből jött, nem? Tehát az hát ott, volt, ott hogy mindenki lobott a... saját magától is, meg mástól is. Ott, ott fogták a játékmotort és akkor azt mondták, hogy jaj, de jó, az a Shadow of Mordor, milyen skint tegyünk még rá. Hát jó, de az, az a film, ez egész jó, csak sok homok kell. De gyóda most a Shadow meg minden. Most, tehát ők loptak a batman akkor onnantól kezdve, hogyha a Mad max ugyanaz van, akkor ő már nem a Batman-től lopott, hanem a Mad Max-től. De, de a Batman, az meg lopott a korábbi pók Utána a Pókember visszalopta igen, a van, visszalopta, batman -től. Igen, igen. A, a dolgokat szóval. Megvan ez így csűrve csavaró. Na, na most igazából... Ezeken a a... Már nehéz mutatni az igen, igen, tehát ezeken a műfajokon belül Ó, hatáltalán úgy fog működni egy csomó dolog. Igen, meg hogyha jól működik, miért nyúljanak bele? Teljesen igazuk van. Az a harcrendszer, azt imádom, azt a harcrendszert, az kurva jól működik. Miért változtassanak rajta, hogyha azt mindenki szereti? Így van. Ha működik, akkor jó. Most teszem. valami eszembe jutott, hogy valami működőt kicseréltek valami szóra, de jó, ezt inkább is mondtam. Ilyen figyelmes, hogy miről akarok beszélni. Úgyhogy gyorsan kapaszkodjunk bele a listába. Megneppően gyorsan haladunk ahhoz képest, hogy mennyi mindent írtunk föl. Az új kinézetes Steam könyvtárost azt kipipáltuk. Igen, PC-re jönnek a playstation -ök. Ja, amúgy azt mondani akartam, hogy, hogy a minimum követelmény a Quantum Dream játékoknál egész korrekt, mert ahogy néztem valami 660-as GTX elég. Ja. Viszont az ajánlott az elég magas, mert az meg 1080-as. Igen, igen. Az úgy nem alacsony. Jó, de mondjuk azt Olvastam valahol, mert többen hangoztatták, hogy ez sok, meg én is néztem, hogy mondom, mi az a 10 az ajánlat, aztán rájöttem hogy azért, mert azt 4 k ajánlják. Ja. ja, igen. Hát arra tényleg az kell. Meg meg, meg meg úgy, hogy RTX is van benne. Na, jó az nem. akkor nem szóltam. Egyébként hozzuk fel ezt is, ezt a témát. <gül> úgy hát át, hogy érzese veszük ilyet. Nagyon jók vagyunk, nagyon jók vagyunk. Mégpedig azt jelentette be az Nvidia nemrég, hogy a régebbi GTX-es kártyák is kapnak RTX támogatást, ami így elég érdekes. Tehát a 10-es széria a 1070, 1080, 1080 Ti, most nem tudom, hogy a 1060-at benne van, Mária? Azt hiszem 1060-tól van, nem? A -e 1070, 1070 az első. 70 Még a 70-et láttam hirtelen. Ja, igen, itt van a 60 is, hogy a 6 gigás. Igen, igen, verzió. igen. igen. Elvileg abban van egy kisebb verzió is. A, a 3 gigás, igen. Az nem biztos, hogy kap. Hát azt szerintem biztos nem, mert a, a 1050 Ti se kap, és ugye abban meg 4 giga van. Tehát hmm. szerintem onnantól fölföl, -föl. akkor 1060-tól. Azt mondjuk, nem vagyok benne biztos, hogy az a 6 giga elég, meg a, meg a 1060 azt el fogja húzni, de, de már bekapcsolódott. Szerintem ez egy brutálisan érdekes húzás az Nvidia-tól, mivel az RTX kártyákat pont azzal próbálják meg hogy RTX támogatás van mert most, hogyha a régebbiak is adnak RTX támogatást. Jó, ez állítólag nem teljes, csak ilyen részleges. Tehát nem fog mindent tudni, meg nem tudom. Szerintem ezzel aláírták, hogy az RTX széria egy zsákutca. Igen, hogy hát az csak egy kicsit tupirozott gtx x vagy mondjuk ez, ez lehet, hogy az, amit, amit máskor is szoktak tudod, hogy megcsináljuk, mert mi meg tudjuk csinálni, és aztán, amikor meg már olcsóbb lesz, vagy valahogyan megoldjuk, akkor meg majd befeszünk a többibe. Mert ugye sokszor szoktak olyan laptopot csinálni, ami, ami a büdös életben nem fogsz venni másfél millió forint, senki nem fog olyat venni, de mégis az nagyon durvákat tud. Ezt megmutatják, hogy oké, okay, mi ezt megcsináljuk, és hogyha majd olcsóbb lesz az előállítás, vagy valami, akkor tökben is bepakoljuk a rendszert. Hát jó, de itt visszafele. Ja, igen, igen, Polgálják visszafele. Igen, igen. Meg most már ugye múltkor beszéltünk arról, hogy a, a freesync monitorok is kapnak G-Sync támogatást, vagy a, vagyis a driverbe kerül be freesync támogatás pontosabban. Tehát a, a videókártyákba kerül be, vagyis a driverükbe olyan támogatás, hogy freesync monitorokat is tudnak, tudnak majd használni. Szóval érdekes irány, mert videó. Én nem azt mondom, hogy rossz irány, mert ez nekem tökben hogy hogy ilyen dolgokat, ahol folyamatosan lehúzás megy, mert ugye a, igazából a G-Sync technológia az kb. egy licencesített G-Sync volt, és senki a világon még, aki pengén ért az ilyesmihez, én nem. De hogy olvastam cikket, és senki nem tudta megmondani, hogy mi a különbség a kettő között, csak hogy az egyikre rakott az Nvidia egy címkét, hogy ezt hogy mi az, tudjuk liszenszelni. Ugye az exkluzív, igen. És így ennyi. És drágábbak lettek tőle a monitorok, kb. ennyi volt a G-Sync-nek a hatása. Úgyhogy ez tök jó, hogy most már freesync is lehet ezeket nyomatni, meg ugye az RTX kártyák, és nem a, G a GTX kártyákban is jön az RTX. Szóval érdekes, érdekes. Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy mekkora a teljesítmény romlás RTX módban, a GTX kártyákon, mert ugye az RTX-es kártyákon is az van, hogy jócskán visszaesik az FPS, ha bekapcsolod ezt a funkciót rajta. Igen, de mondjuk azt mondták, hogy ez nem az az a megoldás teljesen, hanem kicsit egy átalakított, lehet, hogy itt lejjebb a dolgokat. Mm. Igen, a hát elvileg azt mondtam is, hogy nem, nem teljes RTX támogatás, csak ilyen, ilyen részleges. Ja, Igen, ilyen immelámmal. Igen, ilyen csak hogy kóstor meg tudod. Ja, igen. Van is RTX, meg nincs is. Tehát, hogy... Lehet, hogy ez ilyen hogy egyébként, hogy hú, látod mennyire RTX? Ó, de nem, nem. menni de kéne egy RTX-es kártyát, hogy mindenhol tökre RTX legyen a dolog. Nem tudom, én néztem hogy a, a Quake 2-t csinálták meg RTX-re, és mondjuk ott, ott szembetűnő volt, tehát, hogy észrevettem, hogy régebbi játékokkal lehet, hogy ezt jobban lehetne mozni, ahol, uh -huh. ahol jobban kijön ez a fény, és amúgy tényleg nagyon durván nézett ki, de, de nekem a a régi, az jobban tetszett. Jó, mondjuk a sűrűn csinálnának ilyet, akkor lehet, hogy nem csinálnának már új játékokat. Mert ha megnézed a játékoknál, mi az, ami fejlődik folyamatosan, az a grafika. Tehát ha egy végire azt, azt lehet csinálni egy régi játékkal, hogy ha jól, csak az gyorsan áthúzzuk újabb grafikára, akkor hopp, kész is van. Mert általában a játékmenet pont egy kvéknél, meg ilyesmitnél annál. Annál igazából az nem sokat változik. Ja, csak így csak így az, a között, az a fura, hogy, hogy ki volt az, aki kitalálta, hogy, hogy a fényt kellene csesztetni, hogy szebb legyen. Tehát hogy én nekem nem azt mondom érzet van az utolsó dolog, amit változtatok, de, de annyi mindent jobban meg lehetne csinálni grafikában, miért, miért pont a fénynyel olyan fura? szerintem ezt már régóta csinálják. Vagyis egy olyan matematikai probléma, hogy amit, amit igyekszenek megcsinálni. Jól. Ugye itt az a lényeg, hogy Igen. általában azt csinálják videójátékoknál nagyon sok helyen, amit te észre sem veszel, hogy a fények azok nem dinamikusak benne, hanem statikusak, ami azt jelenti, hogy kb. rá van égetve a textúrára, hogy igen, igen. a fény. De engem ez nem zavar. És ez azért tök jó, mert ez viszonylag olcsó, megoldható. Meg nem is zabálja a gépet. Meg nem zabálja a gépet. Mondjuk nem tudom, hogy most mi csináltak például az új Division 2-ben, mert az marha jól fut nálam is a 10 en tehát azért jó, az nem egy szarkártya, de úgy nem is a nem is az új széria csúcsa és olyan dinamikus fények vannak benne, hogy csak pislogtam. Tehát, hogy lövöldöztem ki a lámpákat, aztán néztem, hogy, hogy így, így sötét van basszus. Mert tényleg ott világítanak dolgok, ahol világítanak, és nem, nem ez a statikus dolog van, és az a játék valami marha jól össze lett így. Én ezt mondani is akartam, hogy öcsém megvette a Division 2-t PC-re, nem PlayStation-re, mm. PC-re. Ő neki gyengébb gépe van, mint az enyém. Ö, azt hiszem, hiszem 660-as GTX-e van vagy valami Azon az, az, játszik Division 2-t. Mindent, majdnem mindent levet minimumra. A, annyit hozzátennék, hogy oké, okay, hogy majdnem teljesen minimumon van a játék, de nem néz ki rosszabbú, mint a videókban vagy a streameken, tehát hogy nagyon jól megcsinálták a, az optimalizáltságot, és megvan a fix 60 FPS-e. Mm, és több mindegy, hogy 600-an vannak rajta, vagy együl áll a sarokban, mindig 60 FPS. Yeah. De jó, ez a motor, jól össze yeah, igen. igen. De, ez de, már egy, de ez már az egynél is így működött. Tehát nekem is egy régebbi gépen van, jó, hát akkor nem volt olyan régi, amikor megjelent a Division, akkor talán 3-4-5 éves, és az is, mondjuk az asszem nekem már ilyen medium-high környékén futott akadás nélkül. Úgyhogy, úgyhogy ez az engine az egész jól össze Igazából az első részt nem is engine szinten voltak problémák, mert a látvány, meg az egész. Én mindig akárhelyez a az első része, és így mászkáltam, keresgeltem dolgokat, mindig megjegyeztem, hogy passzus, itt, mintha éltek volna emberek, tehát jól néz ki az egész, nem? Nincs mm -hmm. yeah. elnagyolva semmi, de tényleg, tehát aztán azt, a, én nem tudom, hogy én nem tudom, mit csinálhat a Ubisoft. Lehet, hogy van nekik egy hatalmas nagy épületük telegrafikusokkal, akik be vannak börtönözve, és nem mehetnek sehova, és így... <gül> <gül> hogy, hogy lehet ezt a munkát? Nem tudom, ez zseniális, nem tudom. Nagyon, nagyon sokat dolgoznak rajta grafikusok. Ezen a részen nem sporolnak, az, az biztos. Hát én nem is tudom, hogy még stúdió az, akinél ilyen szintű. Talán még a Hát az i e volt a hát az e Igen, az i e is igazából ja, a DICE, akik így De az is inkább Az is inkább egy pár évvel ezelőtt volt ez. Ja. Hát lehet a Frostbite Engine annyira nem sikerült most jól az új verzió. A régit azt emlékszem, hogy az, az nagyon fasza volt. Látt, hogy mikor az én gépem is erősebb volt akkoriban az átlag PC gépekhez képest, ami mostanában csak videókártyába ment, és a, a Proci az már nem olyan, nem olyan erős, és lehet, hogy az Engine az ig igazából a is jobban meghagy. Tana, ha tudná, vagy nem tudom. De mondjuk az új engine is jól néz ki, mert té tényleg a battlefield is marha jól néz ki, mm. most jön ki a Firestorm, vagyis De már már lehetve lejártani, csak én még nem próbáltam ki, úgyhogy majd két hét múlva megbeszéljük. A következő rész Ja, jön. igen. Hogy, hogy hogy sikerült? Az új, izé, új Battle Royale üdvöske. Már nem tudom, hogy az Apex Legends most mi labdába Ugye ott is megjelent most ez a pass, amit lelkesen farmolok kifele. Tehát elhatároztam, hogy ez lesz az első pass, amit végig, végig farmolok. Hát az egyik legrosszabbat választatod ki, mert se challenge, se semmi, tehát, hogy jó, nincs benne se challenge, a, a reward -ok azok nagyjából a, az utolsóig szarok, <gül> Lát, hogy a végén kapsz egy cool newskin-t olyan fegyverhez, a new skin. amit alig használ szinte senki tehát Viszont, ami nekem ebben nagyon tetszik, hogy ha ezt kifarmolod, akkor a következő pasztra meg lesz a, a coinod. Igen, tehát hogy konkrétan azt csinálják, mint a Fortnite, mert ott is ugyanez, ez a rendszer működik. Ja, úgyhogy äh, igen, mondjuk azt jól, jól nem Na most ez a passz egy mindenhol igazából. Ami nekem nagyon tetszik, mert régebben is ugye beszélgettünk erről, hogy egy free-to-play játék az akkor működik jól, ha meg tudja tartani a játékos bázisát, és folyamatosan ad neki valamit. Jó, ez a valamit most konkrétan egy nagyon bénán összerakott pasz, mert mindenki panaszkodik rá, hogy egyrészt lassan lehet benne haladni, amit talán alá is írok, hogy tényleg nem gyors. Viszont van rá, majd három hónapod. Tehát még egy se jött ki, és én már huszonvalahány százaléknál tartok. És, és nem változik a követelmény a szint. Igen, minden, minden szintnél ugyanaz. Igen. Igen. igen. Ilyen 29 ezer pont, vagy mi a szar. Én, én azt én sajnálom, és... hogy a challenge-ek nincsenek benne, mert oké, okay, hogy most, az, most nem azért, hogy felgyorsítja vagy nem, de azok olyan jó pofák szoktak lenni néha, ha ilyen fasságok. Mm. Én mondjuk azokat nem bánom. Tehát most egy játékot játszol úgy, ahogy kell, de legyen az, hogy mit tudom, én fél lábon ugrálsz egy domboldalába, de utána olyan pc keres keresel, akik sárga globgatyában éneklik a labambát, tehát hogy nem, nem, nem, nem passzol a játékba, és valószínűleg soha nem csinálnál, ha nem járnál érte xp nem. De de, csinálod de csinálod, mert, mert játszol. Igen. igen tehát jó, játszol, és játékért járjon, az tök jó. Meg, ha nyersz, meg, hogyha sokáig belmaradsz, ami egy mondjuk. Igen, igen. Egy, egy ilyen túlélős betűre a játékban mondjuk alap, hogy minél tovább túlélsz, és akkor arra kapsz pontot, vagy ha ölsz, vagy tehát ilyen dolgokra. És ez szerintem így, így, így jó, jó. Nem, nem kell neki ilyen hülye challenge-ek. És megint úgy átkötöttünk az Épexre, hogy Gershk az jó Hány milliót kaptál azért, hogy játszottál? Hát nem vállaltad, azt látjuk. Nem. nem is játszottam túl kevesik. Mikit nem, mik, mik nem tudta megtörni az IA? <híms> De vannak ilyen gyenge akaratú emberek, mint Ninja, meg, meg az a Shroud. Tehát ők azért kaptak szépen. Itt most a hír az, hogy Ninja nem az mind. konkrétan egy millió dollárt kapott azért, hogy egy napig játszom a, a játékkal, ami nem egy rossz napi bér. Tehát így belegondolsz, hogy mondjuk betolozással mennyit keresne egy nap alatt, tehát egyik nem. <gül> Úgyhogy egész jó. És meg elvileg, én úgy tudom, hogy még dolgozott is az Apex Legends-en. Azt hiszem én is, hogy besegített egy-két dolgról. És meg amúgy most... lehet, hogy ez élet ennyire összerakva, amikor megjelent, meg ennyire jó feature ök voltak benne, mert, mert, mert ha tényleg, hogyha játszol vele ilyen a játszó stop akkor látod a hibáikat, és látod, hogy hol lehetne, lehetne javítani. Igen, és teljesen jól az Apex legends -ot. Igaz, hogy egy jó játék volt az alapja, mert ugye az egész lövöldözést azt a az Titanfall 2-ből vették át. Tehát az alapok azok jók voltak, de sikerült így tök jól összerakni, és hát ahogy látjuk, akkor a marketingben is fecceltek egy csomót. Én mondjuk ezt nem is gondoltam volna, mert ugye amikor kijött, akkor kb. volt egy ilyen hype, hogy hogy új, valamit most bejelent a, a Respawn az ia és hogy jó igen, hát amikor néztük volt a róla, Volt plegyka hogy hú, már lehet is majd vele játszani, és ez egy betű lesz, és tök jó. <gül> és aztán tényleg bejelentették, és tényleg aznap lehetett vele játszani, És szerintem ilyen zseniális marketing. Viszont nem is gondoltam, hogy oda tolnak egy rakáspénzt az ilyen nagyobb streamereknek, hogy ők így egy napig játszanak vele. És így kis hangsúlyozták, hogy, hogy egy napra fizettek, vagy valami, nem tudom, hírbe volt, ahol olvastam. Viszont utána már... Én engem ősszántubból játszottak mindenki, aki streamelte a játékot. Én az elejétől kezdve ősszántubból játszottam, uh -huh. úgyhogy alul fizetettnek érzem magam, de nem baj, mert jó játék, úgyhogy én, én nem is értem, hogy ezem miért haragudott meg, vagy sértődött meg bárki. Tehát, hogy eleve a mai világban ez így működik, hogy fizetsz, és ami é, viszont szimpatikus alap... nekem, hogy, hogy az IE azért fizetett, hogy játszom vele egy napig, nem pedig azért, hogy ne szídja és nagy különbség a kettő között. Igen, meg ezt egyébként nem is titkolták el. Tehát, hogy mindenki, aki pénzért streamelt... Ja, igen, azt az el is mondták. Az igen. el is mondta, hogy ő most kapott ezért pénzt, és most ezzel fog játszani. És egyébként viszonylag új hír... Uh, hol is? Hát jó, mondjuk, mindegy. Majd valahogy belinkelem, vagy nem linkelem be, mindegy. De új hír, hogy uh, streamereknek a, a rispon. Fizetett szabokat. mert tudod, van ez a sub rendszer, hogy Twitch-en fel lehet szabolni, viszont lehet olyat is csinálni, hogy szabgiftet veszel. És elvileg azt is támogatja a rendszer, hogy te azt mondod, hogy mit tudom, veszel 500 szabgiftet, és akkor a rendszer automatikusan kiosztja az ott lévő nézőknek. Vagy a transzapárnak. Akkor nem fizetek, hanem akkor szabnak, és akkor így is támogatják mert ő végül is így is kapott pénzt, csak oh, még meg, a nézők meg is hát, Meg a rajongók is kaptak, mert akkor szabot kaptak igen, ingyen igen. egy csomóan, és elvileg Shroud kapott ilyen 500-at, és akkor ilyen kisebb streamerek meg 100-200 szabokat, ami elég szép pénz. Ugye fizetés, igen. tehát 5 dolláros szabok mennek, az úgy. tehát kiosztott egy kis pénzt. Jó, mondjuk volt mivel, mert nemrég volt hír, hogy marhasok pénzt hozott nekik az Apex Legends. Amit én így csalálkozok is, hogy az első pár hétben az volt a, a mondás, hogy ez elvileg még akkor jött, mikor a a még nem jelent meg. Tehát már a paszt megjelenése előtt kerestek bele a igen, igen, pedig akkor egy még fél. úgy annyira nem is líték túlzásba ezt az egész mikrotranszakciós dolgot irányzés. Hát, hát jó, ládát lehetett kapni pénzért. Szerintem sokan abba dobáltak bele rengeteg pénzt. Skinek skin szerintem nagyon nem érték meg így egy-ez-egybe egy skint. Hogy az most a tetszik, és azt megveszed, mert az a ilyen... Nem is voltak olyan 20, nagy uralán skinek. 20 egy... 20 euróság mentek. Igen, el, hát hogy drágák két. is voltak, meg úgy csak. Tehát így, ahogy nézegettem, így egy-két olyan skin volt, ami úgy jobban nézett ki, a többi az ilyen ne... kategória. Oh, Jó, majd... kinek mi persze. Tehát most az, hogy nekem nem tetszett annyira, lehet, hogy valakinek meg azt tetszett. Igen, meg úgy az egyik karakterre, a Vrétre. Ugye ő az a csajszű, aki el tud tűnni, meg teleportot tud letenni, és akkor ilyen teleport kapunk keresztül így átmert, akár a csapat is, meg minden szóval ezt tudja csinálni. Neki volt valami olyan, fú, meg nem mondom, hogy hívják, de olyan skin, amivel azt csinálta, hogyha nincs fegyver a kezedben, akkor egy kést forgat a kezébe. És akkor azzal szaladsz. Ez valami ilyen spéci skin, ami majd elvileg jön a többi legendre is talán tehát ez a Jó, nagyon ritka, és, van, akik direkt rámentek, hogy ezt akarják kinyitni, és vettek nem tudom, 20-30-40 ládát, csak, csak meglegyen. Ez nem sikerült nagyon. Hát van, akinek lehet, van, aki az ingyenesekből nyitotta, az elég szerencsésnek mondható. Úgyhogy vannak, vannak ilyen dolgok, ez szerencsejáték, és egyébként vicces, hogy ez a botráj lement, hogy szerencsejátéknak minősítik is pár országban igazából is tiltják is ezt a fajta szerencsejátékot, aztán mégis látod, hogy még kijön egy játék, ami ektárá megy erre, és működik. Jó, hogy nem mindenhol tiltják ezt, de na, megoldották. Igen. Meg hát most már kijátsszák, most skineket nyitogathatsz, tehát hogyha skinek vannak egy ládában, akkor skineket kapsz, ergo nem lesz előnyöd, vagy hátrányod az, mert pénzt költesz. Így van, így van megevzel a paszta is. Most én sokan panaszkodnak, ezt mondtam, hogy milyen szarcucok vannak benne, de ha megnézed, akkor 950 Apex coin-ba kerül, ez a játékban lehető valódi pénzérti fizetőeszköz. És ha megnézed, hogy 1800 coinért kapsz egyetlen skin-t, akkor én nem is tudom, mire számítottak, hogy mi lesz ebben. Igen. <gül> hogy, hogy majd 950 ért kapsz hogy hűha, de nagy cuccot. És igazán tegy az utolsó skin a hebokra az az, ami értékelhetően kinéz mm. valahogy. És ez nekem szerintem Egy ötletes is, mert hogyha ölsz vele, akkor átalakul. Igen, ami igen. Amit tök jobb a fadolóban, amikor személyek a kodból Hogy meccsenként alakul át, vagy akkor vagy, vagy onnan ez olyan marad örökre. Tehát, hogy ne, meccsenként, kemészt, meccsenként, meccsenként, meccsenként. És muszáj azzal ölnöd, nem ölhetsz bármi mással, mi? Igen, igen, igen. De ezt a kodból lopták, ugye ott is van, tudod, az is fegyver. Ott is, hogyha ölsz vele, akkor olyan spéci hangja van. Ja. Így a fegyver is egy idő után így átszíneződik ilyen csillámos rakár. Jaj, a Black Ops 4-be. Az, az az unikor és a slószor, ami neked is megvan. Igen, igen, igen. igen. igen. Ugye ott is vannak ilyen passzok. Hú, be kéne nézni oda is, hogy valamit farmolni ott is. <gül> az is egy Ez a az szép az eszmélet, Hogyan? Hát nem lehet. Hát igen, igen. Meg most itt a Division 2 is azt is kéne hajtani. Nézem, hogy a, ugye az, itt az endgame azért eléggé durvá van borítva tartalommal a Division 2-be. És így nézem, hogy ilyen emberek, hogy mit, mit, mit mondod, hogy ilyen modokat lehet farmolni, meg mit tudom én miket? Hát Őcsém is, ma, ma beszéltem. Sose hallottam róla, hogy mik, mik ezek. Hát. Hát ezért ma beszéltünk, hogy Csime, mondta, hogy 30-as lett, és akkor, hogy átalakul a térkén, wow. hogy jönnek strongholdok, -ok, meg t 1, meg t 2, meg nem tudom, hmm. micsoda, és azt se tudja, mit csináljon, és akkor lehet farmolni jobbra, meg balra, meg egyenes, meg hátra is, és hogy most, ha ezt farmolom, <gül> akkor a másikat kéne, de közben meg az, meg akkor választhatok specializációt, de hogy még ott is külön kapod az XP-t, és később majd jön több specializáció, meg mondom, hogy a szűzanyám, szegény Division 1 ja. visszasírja azt, hogy a premier a fele ennyi tartalom lett volna benne, nem szólták volna meg annak idején. Ja, de ez jó. De ja, ja, persze, persze. persze. Ezt ja, ez, ez pozitívumként mondtam. Igen, van benne bőven tartalom. Most nemrég jött ki az NG Joe hát nem is tudom, tesznek nek Most Mostanában Én NG Joe csinál... Csinál olyan teszteket, hogy csak így leülnek hárman, beszélgetnek a játékról, és néha így van egy ilyen Igen, nem is szeretem amúgy. Igen, én, én is jobban szeretem a klasszikus engri Joe-s Mert akkor ez is olyan, mert akkor meg se nézem. Uh -huh. Ez olyan sajnos. Hát akkor ezt, akkor ki is veszem minden a megnézők közül, jól van. De ők, ők is dicsérték a játékot, és egy dolgot hoztak fel, amivel teljesen egyetértek, hogy az első részhez képest hogy ott egy csomó tartalom jött be a DLC-k formájában, tehát egy csomó játékmód. Tehát volt az underground, ami ilyen random összerakott pályák igen, voltak. Igen igen, igen, igen, igen. Mondjuk az a random, az nem volt egy nagy szám, mert igazából csak egymás mögé rakott ilyen, mint egy dungeon lennének, ilyen csőbe. És tehát, tehát a darabok azok ugyanolyanok voltak, csak máshogy jöttek egymás után. Tehát nem éreztél a nagy változatosságot, mert egyik cső olyan, mint a másik kb. Csak bemész, és akkor ott máshol voltak a Mók meg mindent. Tehát ilyen, ilyesmi szerintem biztos, hogy lesz. Sőt, sőt, már most igazából tudsz olyat csinálni a Division 2-ben, hogy szépen fogod magad, és csak lemész a föld alatt. És akkor mit, ott, ott lenne egy ilyen rendszer. Jó, mondjuk az nem random, de ott is teljesen más az egész játéknak a, a hangulata. Tehát kicsi ilyen horror jellegű, mert mintha nem is lennének zajok. Uh -huh. Tehát semmi, hanem csak azt hallod, amikor futnak rád így az ellenfelek, meg ott van egy ilyen nagy kalapácsos csávó, és akkor az is agyon ver meg. Ez egy teljesen más a hangulata. Jó, jó összeállták. Igen, de jó, jó féle. És hát nyilvánvalóan majd, jön majd a Division 2-be további tartalom. Hát remélem dolgoznak annyit rajta, mint az első résznél. És és azt néztem, ja, bocsán, mondj, csak Én azt hiszem, ja, bocs, csak annyit akartam, hogy már most, most olyan állapotban van, hogy most rengeteg tartalom van vele, és hogyha ezt még olyan ütemben bővítik, mint az első résznél, amíg az elején úgy volt, hogy kijött valami, az hát, hamar kifulladt, unalmas lett, tehát mi is ott nagyon hamar. Aztán jött update, amiben azért jöttek jó dolgok, meg, meg dlc és hogyha ezt a kettőnél is megjátszák, hogy még bővítik ennyivel a tartalmat. Jó, mondjuk hogy fizetős DLC-k sajnos nem lesznek. Igen, itt, én azt akartam mondani, hogy itt minden ingyenesen jön, és a season pass -t -t csak annyi, hogy előbb kapod meg, meg hogy a Igen. specializációkat instant lakkolod. Mondjuk roadmap az van. Tehát elvileg ott van, hogy mit fognak kiadni, ez nem zsákba macska. Jó ja, igen, igen, igen. Hát majd meglátjuk. Most ezt csinálja elbileg a Destiny is, tehát ott is... Jó, mondjuk ott meg kellett venni a paszt hozzá, hogy ezeket kapd, de vannak ingyenes dolgok is most ebben a Noir Pass cuccban. Ú, azt is kéne nyomtni. <gül> most nagyon nem rámentek nem. ezek a... Ez a shooter téma, ez nagyon vekszik. Nagyon Egyedül az Anten volt az, aki ilyen ilyen szegény nyomi gyerekként lohla az összes töbültel, hogy abban semmi nem működik normálisan, tehát lút, ez, ez a legviccesebb, hogy most nemrég jött ki egy patch az antemhez, ahol elkezdtek jól esni. Tehát, hogy végre élvezték, hogy a játékot kirejtszócokat, ne hívj, ízé, örültek, és aztán mondták, hogy jaj, bocs, ez egy bug volt, és és kipecselték, és megint szar esik. És így ez mi tudom, Vég, végre valami véletlenül működik a játékban, és azt mondják, hogy bocs-bocs, ezt véletlenül csináltuk meg jól, most elcseszünk megint. Ez ilyen nagy rém. Nem, nem, nem tudom, én nekem nem mi nem mindig az, az én, én azt nem bírom felfogni, hogy mondjuk van, van három kinézetű gépfegyver, Division 1 ben is ugyanez volt, hogy alig van a külsőleg bármi különbség, és hogy csak a statok változnak. És most így elgondolom, hogy mondjuk én a borderlands úgy játszottam volna, hogy van két-háromféle kinézetű fegyver, hát akkor szerintem 10 perc után kilépek, mert az engem annyira idegesít, hogy ami nagyobb, meg durvább, az legyen már kemény, vagy nem tudom, jól nézzen ki. De a nevűzők 2 jó fegyverek vannak. Hát igen, de az egyben ott még nem voltak, mert ott az összes M4 volt, meg nem tudom micsoda. Meg az a is van két fegyver, két meg két kispisztoly, és azt változtatja folyamatosan. Jó, az egybe is azért többféle, ott is voltak SMG-k, Soti... Jó, de SMG-ből fajta volt? A fele tudjuk. Kinézetre. De... Ki mert az, a... hogy máshogy hívják meg, máshogy működik meg minden, attól még ugyanúgy nézett ki sokszor. Ja. Ott mondjuk az volt a baj, hogy szerintem egyes fegyverosztályok sokkal hatékonyabbak voltak. Sotit nem is volt értelme használni, mert az annyira gyenge volt. Itt most érzem, hogy azért, ha közel jön valaki, ott, ott nagyon fájnak ki a S tehát így erősebbnek tűnik a soti is, meg úgy jobb kezelni a fegyvereket. Mm -hmm. Így, mintha tényleg tényleg tovább fejlesztették az első részt jóval, hogy minden irányában jel legyen. Jó, mondjuk bugok azok vannak, meg maradtak is a régiből, ilyen levegő ellenfelek, meg ilyen tépózban álló halott katonák. <gül> Ebeknek itt-ott <gül> az, az úgy előfordul. Ezt Engry Joe is kihangsúlyozta. Nekem mondjuk elég ritkán jött ez elő. Egyszer volt egy ilyen tépózos Faszi, aki ott állt az utca közepén, vagy min, vagy ilyen udvaron, ott kellett lövöldözni, és akkor ott, ott állt utána. Hát. Kicsit rombolja az élmény, de nem fáj senkinek. Féle kell nézni. Milyenkor Mert csinálja magába. Én, én megmondom össze, hogy én ilyen bavokarinál vagyok. Tehát amikor ki kell lépnem, vagy mondjuk nem tudom, egy óra, fél óra játékmenet megy a kukába valami más bár miatt, na azok idegesek. Meg az, az Legaz, amikor kifagy a játék, vagy ilyesmi. De az, hogy most a, a hullót repkedik össze-vissza, hogy megdöglött az engem, például Roland, nem zavar. Az EPACS Legendsnél volt ez, hogy crash állandóan, de úgy mindig. Most egy kicsikét kevesebb van, és már ilyen crash reportot is el lehet nekik küldeni. Szóval ott, is, ott is azért javítgatják a játékot, szerencsére, mm -hmm. és nem csak az kinek foglalkoznak. Hát meg a csalókkal, ugyebár. Ú, uh, bizonyám, bizonyám. Hát a csalók azok hatalmas probléma az épex Legends-ben. És mivel free-to-play játék, ezért nem is nagyon lehet velük mit csinálni, mert most kibannolsz egy csalót, és egy vissza, vissza, vissza, másik igen. igen. Viszont egyre több csaló jelent meg fórumok. Ezt nem is értem, mikor a csaló hisztizik. Ez, ez, ez a legrosszabb. A kibannoltak, és ilyen regisztráltam úrra, nem tudok megijátszani. Hát az a... ez az. Mert most elvileg, elvileg már azon, hogy hardveres vizé. Tehát a hardvert bannolják, nem, a, nem az akkontot. Amit nem tudom, hogy hogy lehet megcsinálni úgy, hogy ne essen átcsesni. Mert ugye ilyenkor azt szokták mondani, hogy mindig az, a, az van előnyben, akinél ott van a vas. Tehát, hogyha a tegépedre te telepítesz dolgokat, akkor simára rakhatsz fel egy olyan prógét, ami megkerüli ezt a adveres tiltást, és lényegében behazult bármilyen azonosított. Szerintem ez szerintem simán meg lehet oldani szoftveresen. Tehát lehet, hogy ha hamarosan, ha még eddig nem jöttek ki, hamarosan megjelennek az olyan csalások, amik a hardware tiltást is feloldják. Ne legyen igazam, tehát legyen, legyen az, hogy ne lehessen Igen, felolják, igen. Vagy ilyesmi, de egy, én ezt egy jó dolognak tartom, hogy ilyet is csinálnak. Elvileg talán pont a Rispon volt, az, aki, vagy lehet, nem a riszpon, hanem valami. mindegy, volt egy ilyen, hogy csalókat nem banoltak a játékból, hanem betették őket azonos lobbiba. Az Azon a Titanfall, Titanfallba volt, igen. Ja, ez, ez nekem is úgy érdezik. Érde és akkor a csalók egymás elven, és akkor akinek jobb a csalása. Vag ez még is, ez el... is egy nagyon jó rendszer amúgy, ezt, ezt imádom, jó. ez az ötlet, ez annyira Fasz de épp ezért jó. Hát figyelj, cseszték el egymás játéket. Így van. Én ezzel teljesen, csaló van bőven, úgyhogy még lobby is megtelik belőlük elég gyorsan. Én azt mondom, ezt hajrá csapassák így. Ja, meg most már bekerült a játékba a jelentés is, tehát most már lehet reportolni is embereket, hogyha csaláson kaptuk őket. Szóval azért fejlődik, fejlődik a játék. Igen. Kíváncsi, hogy még merre fog. Kicsit csapunk össze, ezt az előző divisorról beszéltünk, de ez most az Apex Legends. Mm -hmm. <gül> Hogyha valaki esetleg elvesztette volna a vonalat, nem a Fortnite. Pedig most ez az Apex Legends, most kivételesen nem egy lúdás út. Nem, mert most jelenleg az, <gül> mert a, a, a, az XP-t farmoljuk, hogy megvegyenek a szintek, és lootoljunk. <gül> ja, hát akkor is majd. Valamilyen szinten már ez is az. Csak, csak, csak, csak itt nem, nem cuccokat lúdol az xp ha hanem skineket. Ilyen, meg egy volt kapsz. Igen. Tehát most képzeljétek el egy ilyen szintet. 29.000 XP, egy lépés és kapsz egy olyat, hogy a season egybe be kiírja, hogy hányat öltél. Ennyi. Tehát ugye kirakhatod a banderedre. Uh -huh, igen. olyan kis kártya van mindenkiről megjelenik, amikor elindul a játék, hogy ez most ez te vagy, ott van kiírta, hogy Péla hármat tölt az első szezonba és ez egy szint, szint jutalom, tehát jó, tényleg nem vitték túlzásba a szintekre jutalmat. Jó, van pár skin is, de azok is bének, és általában ugyanaz. Tehát, hogy egy, szint, egy szinten ki az egy fegyver egy skint, és az egy pár szinttel odébb egy másik fegyver ugyanaz a skin. Tehát nem vitték túlzásba a kreativitást. Jó, mondjuk a Titanfall 2-nél sem vitték túlzásba a kreativitást. Ott mindig mondtam, hogy nagyon-nagyon-nagyon béna skinek vannak. Hát igen, akkor úgy látszik, hogy ugyanazok az emberek dolgoznak még mindig ezen. Ja, mert azért vannak egész jó pufaszkinek is, tehát meg, meg valami meg is változtatja, ugye például ebben a paszban az utolsó fegyvő, a hevokra azt mondtad te is, hogy jó néz ki, megváltozik. változik. Most, most minden paszban lesz legalább egy ilyen, azért, azért az menő lesz. Hát az már valami. Csak mondjuk arra sokáig tart, mert kifarmolod. Mert elvileg száz szint van, plusz még 10 bónusz szint, és ha bonus szinteket is kifarmolod, azért kapsz annak a fegyverszkinnek egy másik variánsát. Uh -huh. Mert elég sok skinre van úgy, hogy ilyen variánsok vannak. Tehát van az egyik, mondjuk Legendary skin, és annak van egy párja, ami majdnem ugyanúgy néz ki, csak egy kicsit másra tudod. Uh -huh. Itt például nekem van egy ilyen neonfestésű shotgunom a Peacekeeper-re, ez egy shotgun fegyver, és annak van egy olyan párja, ami nem neonfestésű, hanem nagyjából ugyanúgy, ugyanúgy, ugyanúgy néz ki a modell, csak így a neon színek helyett ilyen faberakás, meg van egy ilyen serif csillag rajta, és az ilyen ezűs színű, tehát így uh -huh. sokkal konzervatívabban néz ki, és ilyen, ilyen klassz. Tehát ezek így vannak párban, és ezeket így szokták is egyébként úgy árulni a, a sztorban, hogy van, van ennek az Apex Legendsnek egy ilyen stória, ahol tudsz venni skin skint, és amelyem mindig oda van csatolva egy, egy másik skin, amit meg pontért tudsz unlockolni. De csak akkor, hogyha megvan, a pénzért megvett. Viszont, hogy a pénzért megvetted, az kinyithatod ládából is, tehát neked meg lehet úgy is, hogy játszottál. Aha. Úgyhogy az ilyen variánsokat lehet így, így unokkolgatni. Már ez viszonylag ügyesen kimondta találva, hogy ne ők se dolgozzák magukat hülyére két ilyen variáns elkészítésénél, meg azért érzi az ember, hogy ez még súlyon azt kapja. Viszont a sivasz skinek azok meg, tehát amikor csak textúrát húznak alá, ott azért nem egy nagy, nem egy nagy eresztés. És köszönöm, még azok a legjobbak, amik csak színben változnak. Tehát, hogy mit tudom, van egy kék festés az alapszkinnél. Hát, pedig az, az nem egy nagy durodás azért. Hát nem. De hát néhány minta úgy néz ki, hogy... <gül> <gül> majd lehet, hogy idővel majd. Tényleg, hogyha minden passzban lesz legalább egy-két jó cucc, akkor már... Meg így, hogy mégis csak egy paszra fizetsz, hogyha kifarmolod. Aha, én is akkor... úgy voltam vele. De meg egyrészt ad egy kis puszta játékhoz, tehát nem csak játszol egy bal a vakvilágban, és szar csak hogy hanem láthatod, hogy na, még egy-két szint, és akkor meglesz ez, és akkor néha uh -huh. ad egyébként ilyen ládákat is, amiből tudsz nyitni. És ja, akkor abban a lehet. Aha, Igen, yeah. ráadásul ad olyan ládát, hogy garantáltan nyitsz belőle egy epiket, vagy később lesz egy olyan, hogy garantáltan nyitsz belőle egy legendet. Azok, azok annyira nem rossz ládák. Yeah, hát yeah. Azért már érdemes. Jó sok szintet kell, jó sok szintet kell benne vépegetni, de az, az már úgy, azt már úgy el lehet viselni. Úgyhogy ennyit a játékhoz. Ezek a tök jó, tehát még talán a találtak ezeket? Ezt a peszes dolgot? Nem tudom, nála volt először PC-n. Hát nem tudom. 2, meg a Cségo A Cségo volt az az Operation-es dolog, aha. Aha, aztán mindenki átvettem most szépen. A Fortnite az így. Fortnite-osította, és most az összes Battle royale kb. olyan formába megy. A PUBG-be is szerintem azután volt, nem? Hogy a Fortnite ez behozta. Utána átvett az Activision és a Call of duty -va. És aztán meg mindenki azt mondja, hogy a Fortnite-ot nyúlták le, a Csé, meg a TF2, meg ott van a sarokban és magában nevet, hogy Istenem, ez a sok gyökér. <gül> yeah. igen Igen. Ezek jó dolgok. Meg, meg az a jó, hogy egy játékot folyamatosan támogatnak hosszú távon. Igen. igen. Tehát én a Division 2-nél is mostanában tényleg minden játéknél az majd hogy roadmap adnak ki, hogy hú, mi lesz majd benne még. És hát legalább látszik, hogy már van előre tervezve, és még a új nál ott lehet tudni, hogy ha egy játék sikeres lesz, akkor nem csak egy roadmap lesz egy évre, hanem akkor kijön még egy évnyi, és akkor tolják bele megint a kontentet, hogyha az ember tolják bele megint a pénzt. És ennyiből jó a mikrotranzakció egy játékban, hogyha abban tényleg van bevétel, és látják a fejlesztők, meg a kiadó, hogy ezt lehet folyamatosan pumpolni, akkor ők se hülyék, és nem csinálkoztak hogy egy új játékot. és akkor majd sokkal több munkát belerakunk, hanem csak pár grafikus kell néhány skin, és belerakják a régi játékba, ami már eleve tudják, hogy mi a piac, aminek készül a cucc, mert azok megvették, meg látják, hogy hányan vesznek skint, milyen skineket vesznek, mennyien, és akkor már tudják, hogyha kiadnak valami újat, akkor abból nagyjából mekkora bevételre számíthatnak, és azért ez, ez a játékfejlesztésnél, hogyha ha tudják, hogy kiadnak valamit, és abból milyen bevétel jön, azért az elég jó. Nem, nem annyira hazárdíroznak, és a, a triplás fejlesztők, meg kiadók, azok igazából a biztosra mennek rá mindig. Szóval nem is adálkozom azon, hogy, hogy az ennyire beette magát most már a játékpiacra. Hogy, uh -huh. hogy mindenhol passzok vannak, meg skinek, meg mit tudom én. Mivel. Mert van egy fizetőképes kereslet ezekre. És nem Igen. nagyon lehet mellé tehát ha nyomod a játékokba ezeket, akkor, akkor lesznek. Én szoktam nézni a Fortnite, egy-két fortnite ilyen streamből belenézek, csak annyit látok, hogy milyen jó kis jópofa skinek vannak, meg hátizsák, meg mit tudom én, hogy az érték azért kimaxolták ezt rendesen, hogy, hogy mit lehet pénzért adni az emberkéknek. És ha azt nézed, a, ugye a játékban nem ad pluszt, nem változtatja a játék csak jópufa. Igen, én azt mondom, hogy inkább ilyenek le mint Season Pass-ek, amik ilyen pénzes dolgok. Bár hogyha Igen. van benne normális tartalom, akkor a Season Pass is okés. Okay De én én én ha azt... olyanok vannak benne, hogy fogom a fejemet, hogy új Isten, ezért ennyi pénzt kérni. Most még így azt várom, hogy a Call of Duty Black Ops 4-nél valamit csináljanak már az Activision, hogy, hogy játszanak a dlc és meppeken, mert tényleg sem értelme nincs megvenni a Season pass mert annyira kevesen veszik meg. Jó mondjuk most volt egy hétvége, egy ilyen ingyen hétvége. Akkor sajnos pont nem is játszattam vele, pedig tudtam volna kipróbálni az, az, azokat a a amiket megvettem, hogy akkor legalább játszott volna rajta valaki. Lehet, hogy most ne kéne nézni, mert hát -e megvették sokan. Nem tudom, én úgy vélem vele, hogy szerintem a, szerintem a Black Ops-tok a múlt azt a Blackout nyírták így. Ki. Hmm, nem. Kicsit, mert, mert mindenki Igen. azért vette meg, hogy Battle Royale a kódba, meg minden sokanatok ez van, a sima multi, meg így ja, van benne sima multi, hát, hiszem is jó, de a Blackout-ot nem tolják. Tehát simán megvan van reális esélye, hogy hamarosan az kijön egy ilyen free-to-play verzióba, hogy csak Blackout lesz benne, és akkor azt játszatok ingyen itt van. Simán el tudnám képzelni. Jó, mondjuk, rég próbáltam, de amiket hallottam, hogy nem, nem túl sok játszanak már benne. Pedig régen ezt a orbaszájba Mondjuk most meg a, jött a Modern Warfare 4-ről infó, meg abba meg nem lesz emléltéleg Battle Royale. Igen, kampány viszont elvileg lesz, nem? Azt meg igen, igen. Furcsenek ezek. Há, viszont, viszont én szomorú vagyok, hogy a, az Activision nem megy rá arra, hogy akkor hosszabb ideig támogatjussanak egy kólagyut. Itt pedig, itt ennél a csak multiplayer kódnál, azért reménykedtem benne. Jó, mondjuk a peszek nyomadják benne. De folyamatosan folyamatosan? Igen. igen, tehát most... te... A season pass az ugyanúgy, meg a dlc is ugyanúgy jelentek meg, mint eddig az, hogy meg benne van ez a peszes dolog, ez már csak extra. Úgyhogy lehet, hogy ők erre gondoltak. Hát lehet. Megvágy. nem mondtak semmit, hogy hosszabb távon támogatva lesz. És náluk még mindig bevált dolog az, hogy minden évben kiadnak egy új kodot. Persze. ez az látszik marad pedig ezt tök szar, mert mindig elmondom, hogy mennyire jó lenne a régi mepeken is játszani. Hmm. Ugye hiába rakja fel az ember a régi, most lehet azt mondani, akkor rak fel a végét játszani, kivel basszus, olyan kevesen játszanak azokon, hogy hihetet. Meg sok helyen már tényleg csak a csaló paradtak meg. És, Na, főleg és is, ját, igen. igen, igen, igen. belérsz egy játékba és akkor szétcsalják az agyalod. Az, az, az annyira nem izgalmas. Nehezen is találsz játékot, mert nem sokan vannak, és akkor az is csalnak, nagyon durva. Na de, nyar nyargaljunk át a Battle más vizekre. A felhőkre, egészen papasztal. És nézzünk fel az égre, és látjuk, hogy Google formájú felhők kúsznak felénk. <gül> és rá van én, vagy Stadia. <gül> Ez az egyik leghülyébb név, amit én ilyennek kapcsolatban hallottam. Jó, de én most élet. a Google-től Google, Google mit láttál, milyen nevet? És amúgy te nézed a bejelentést? Vagy ezt az egész 6 szállít, ami volt? Csak, csak belenéztem abba, hogy bemutatták ezt a tudszat, hogy, hogy működik. Én nagyjából csak ennyit láttam belőle. Na, mert konkrétan felírtak a színpadra olyan embereket, akikről senki nem halott az életben, kivéve egyet, a J. Raymondot, azt hiszem, hogy úgy hívják a Mass uh -huh. csajt, meg csajt, vagy az Assassin's Creed-es, nem tudom, melyik a fejezete. Őt egyedül ismertem, mindenki más így olyan neveket mondtak, hogy az Szizanyám is, hogy ezek ezzel foglalkoznak, okés. És akkor elmondták az ő jövőképüket, a felhő alapú konzolt, ami egy kontroller lesz, ami wi csatlakozik a Google-nek a stádia szervereire, és így konkrétan a YouTube-on keresztül tudsz játszani. Megnéz egy videót a játékról, és a végén kirakja, hogy kipróbálhatod, és ez majd előfizetős lesz. Az, hogy mennyibe kerül, nem tudjuk, az, hogy mikor jön. Fogalmunk nincsen. És ö, ott be is mutatták, hogy ez hogy fog működni. Bárhol, bármin játszhatsz. Tehát tévén, mobilon, laptopon, egy szar PC-n, egy jó PC-n, meg mindenen, tehát már azt, azt vártam mondták, a tamagos, amin egy chrome, chrome böngésző elfut, azon lehet játszani, azt Így van. Így van, és hogy internet előfizetés kell, és hogy a legrosszabb esetben 25 megás netnél nézték a nagyon távoli wifi kapcsolatot, meg minden ott volt állítólag 160 millisekundum latency talán, mintha ilyet magyaráztak volna, de... Az mondjuk elég nagy. De nekem már fura volt, ott mutatták, és azóta a lényeg, hogy az az odossi reklámozták, és hogy max grafikán megy, és hogy jelenleg 4, nem, 1080p 30 fps tud, de valójában tudna 4k 60 is, csak azt még nem akarják, a cél pedig a 122 fps, és 8k. És, az mondjuk már elég durva. Hát jó, hát ilyeneket én is tudok mondani. Hát most, érted? Ja. És a hát másik. Az nuva... az. Igen, olyat, olyat te is tudsz mondani, ami nincs meg de cél. Így, így van, így van. És akkor ott mutogatta a srác, azt gondolom, nézted, ahogy hogy az asztalon ott ment arra mindig mobilról, tabletre, uh -huh. tabletről, laptopra, és ott játszotta meg minden. Uh -huh. És hogy az de... a tévére, amiről futott egy Chromecast. Igen, igen. És, és az volt a durva, hogy, hogy mindenhol öt másodpercet mutatott, tehát sehol nem ment bele hosszabb ideig, és látszott is, hogy miért, mert konkrétan egy oszlopra fel akart mászni, és háromszor állt neki mászni akkora volt a lag, uh -huh. hogy Ali tudott fölmászni rá, és ez lehetett látni ott élőben, és ott azért nem is én néztem, direkt figyeltem a közönséget, sokan, sokszor nem nagyon tepsoltak, hanem csak néztek, hogy ez megni hasza. Tehát, hogy én értem, hogy ez valószínűleg ez a jövő, mindenki ezt mondja. De nem biztos, hogy most. És, és most azon gondolkodom, hogy azok a rendszerek lesznek ebben, ami állítólag az új Sony és Xbox konzolokban lesz, amik majd jönnek. És most a, az AMD fejleszt ugyanúgy valami 10, valahány teraflopos teljesítménye van ennek a stádia szervernek, és hogy, hogy promózták is, ugye, mostani konzolokat összeadva se 10, valamennyi a teraflop, hanem csak 10,2, nem 10,7. És én néztem, és én azon gondolkodtam, hogy most komolyan ez a jövő, meg minden, és akkor a, a, szerintük a Steam, az Epic, a Sony, a Microsoft mind, mind csődbe megy a játékos divíziója, mert hogy innentől kezdve ő rájuk előfizetnek, és akkor kit érdekel, ki, hogy nem kell, nem kell gépet venned. Az Nvidia leúzza a Az AMD-vel együtt. Mert, mert nincs videókártya, nem kell rám. Ezt veszel egy fos laptopot, a legszarabbat, elmész a piacra, veszel 20 ezerért egy laptopot, ami megy Windows 10, meg felrakod a google és játszol a legújabb játékokkal akadás nélkül, hogy ezek tényleg 4K ezt 4K-ban, 60 FPS-ben. És én ezt el nem akarom hinni, hogy, hogy bele fognak menni az emberek, mert egy, ez egy kurva nagy biznisz, kettő, jelenleg nincs olyan internet elérés mindenhol, ahol e, amiről ezek ábrándoznak. Nem tudom, itt azt mondják, hogy az 5K, az 5K a, az 5G, az már kurva gyors tényleg. Tehát az már, az már nagyon... Én hiszem, hogyha mutatják. Ott, ott már nagyon alacsony a latency. Tehát ott már olyat lehet csinálni, hogy műtesz robottal valahol messzire, jó van az 5G? Hát nem tudom, még nincs. Hát, az a lehet, hogy működni fog. De ugye én most a, a Steam linket tudom ehhez így párhuzamként felhozni. Mert ugye nekem így vettem Steam linket és már beszéltem is az adásban, hogy tök jó, meg minden is lehet vele játszani, de hogy nagyon sok játéknál lehet érezni konkrétan, hogy az a, a létesít, ami úgy, hogy a gép itt van fönt, a szobában. közel van a Tehát elég közel van. Tehát egy nem, nem, helyi hálózaton azért még mindig nagyon gyors az adatátvitel. És már azt is meg lehet érezni, hogy az is eléggé visszafogja. Tehát most hiába van nem tudom hány terafloppos gépen a stadia, tehát egy fut, fut azon a szerver, ha egyszer az adatátvitel, nél ott van az a latency, ami miatt játszhatatlan az egész cucc. Így és tényleg, van. azt megnéztem volna, hogy azt az Assassin's Creed-et hogy játsszák úgy, hogy, hogy ott valakivel ütöget is, mert most a fal az nem megy arrébb, az nem szalad arrébb. De ha te... Ez, ez ugye úgy működik, amikor te játszol, akkor megnyomsz egy gombot, akkor az elmegy a internetre, az fölmegy az adat, elmegy a Stadia szerverig. ott szól, hogy te figyelj, Béla megnyomott egy gombot, ott akkor rendereli a képet, és visszafele is jön. Tehát amikor azt mondják, hogy mit tudom én, mennyi a létensszi ilyen millisekundumban, mit tudom száz valamennyi, akkor azt nem tudom, hogy hogy számolják, hogy oda, és vissza, vagy. Vagy azt össze kell adni, mert. itt oda-vissza kell kommunikálni a, a rendszereknek, és én nem tudom elképzelni, hogy ez a mi életünkben annyira gyors lesz, hogy nem veszed észre. Szerintem sem. Meg. Na most héten akartam mondani valamit, és... Pár, pár éve még az is probléma volt, hogy egyes, talán, lehet, hogy még a Playstation 3-nál volt, hogy emlékszem valamelyik Battlefield-nél, talán Battlefield 3-nál, hogy létenszi volt kontrollerrel. Tehát, hogy ott a, ott csak a kontroller és a, a konzol között volt egy kis... Tehát ott, ott, ott nagyon gyorsnak kellett lennie, és még ott is volt probléma. Pár éve. Tehát nem mondja azt nekem valaki, hogy nem tudom hány kilométerre lévő szerveren az adat az, az hirtelen úgy megszületik, és hirtelen át is teleportálódik az ember gépére annyira gyorsan, hogy, hogy megnyomsz egy gombot. Igen. Megmondom, Ú, csak erre gondolok. Gondol... Én, én nem láttam az 5 g képes. Hát az elkező 5G. Ez űrtechnológia alun... tényleg. De... 2013-14 óta beszélik, hogy jön az 5 és sehol nincs, a kanyarba se jelenleg úgy néz ki. És a másik, hogy tényleg mindenki ebbe gondoljon bele, hogy az AMD fogja gyártani a konzolokba a cuccot ők akkor most saját magukat szivatják meg azzal, hogy ez a jövő is, hogy erre mennek rá, és mindenikben beleinvestálják a pénzt és csak az egyik lesz nyereséges. Hát én ezt az AMD-ről nem akarom Mire Abban is kell hardware gyártani. Jó, mondjuk a szerver megoldások azok egyrészt oké, hogy drágák, de sokkal kevesebb piac. Sokkal kisebb a piac, mint hogyha mindenkinek el akarnák adni a Igen. Szóval ez tényleg egy nem mondták meg nekik, hogy mire kell. Jó, mondtam, elment a Google az ezt a specifikációt kéne legyártani, nem mondjuk meg mihez. <gül> Elvitték, és akkor jössz kalapáltak a szervert, és akkor utána most az AMD is négy nagy, néz nagy kerek szemekkel, hogy de jó ég, mit tettünk? <gül> Saját magunkat öltök meg, hülyék. <gül> Körülbelül. És amúgy mi van akkor, hogyha például én nem kontrollerrel akarok játszani? Akkor én konkrétan cseszem meg, ugyebár? Hát figyelj, egérbillentyűzet valamire. De, de hát a kontrollerrel is nem? azzal a telefonra. Képzeld el, hogy lesznek olyan egér billentyzetek, meg az Igen, De most is van olyan adapter, hogy rádughatsz USB-regel. Ja, nem mondjuk az, igaz. De hogy ezen például, tehát hogy oké, hogy azt elhiszem, szerintem engem már szingőjátéknál játék is zavarna, mert mindig azt mondják, hogy autós játékos se kell olyan létenszi, meg minden nem a szart, nem, tehát hogy, hogy ez borsz. Ott mert... nagyon kell. Igen, és akkor most gondolj bele, hogy ez szingőnél okés. Még még azt mondom, hogy elviseled. De multinál például el nem tudom képzelni, hogy ez hogy lehetne majd játszani. Hát é streamen kipróbáltam azt a. ú, valami kis autós játékot ami nem rég jött ki. Ó, meg nem mondom neked. Ugye az ayek egy izometrikus nézet, kis oh, autó, igen. és lehet kavarogni a pályán. Na azt nem bírtam bele játszani. Egyszer éreztem, hogy hiába volt folyamatos a kép. Tényleg full HD, 60 FPS tükörsi a kép. De éreztem, hogy nem akkor ment az a cucc arréba, amikor én nyomtam. Uh -huh. és egy autós játéknál egy ilyen kicsit. tényleg csak annyi, hogy, mint hogyha gumikötélen húznál dolgokat, és ez már égésföld ahhoz képest, mint hogyha tényleg ott, ott játszaná. És én annól kipróbáltam, nem tudom melyik szolgáltatást, valamelyik, valamelyik ilyen szolgáltatást én kipróbáltam már, talán az on, on Play, vagy On, hogy hívták azt? Play On, nem, On Live. Uh -huh. on, -live. On, -live. on Live. Na, szerintem azt próbáltam ki az On Live-ot, és ott Borderlands egyen játszottam körülbelül fél percet, mert addig bírtam. Az, az én is kipróbáltam, és az is játszhatatlan volt ilyen. most De az összes ilyen szolgáltatásra, ami most fut, ez, ez mind haldoklik. Igen, igen. A PS Now is most, most oké, okay, hogy még aránynak, mondták mindenki, hogy aránynak használható, de hogy azon is multizni nem lehet. Pedig mondjuk a multi az annyival jó lenne ezeken, hogy egyrészt csalók nem lennének, mert a szerverem van minden, Ez, az. igen. igen. Nem, nem tudnak csalni. A másik meg az, hogy mivel egy gépen vannak, mint a single player játékban, az összes multiplayer, mert igen, ugyanazon a gépen fut, mindenki ott van, azon a gépen, azon a steli a szerveren, csak annyi, hogy mindenkinek, ami kiér a cucc, a latency, azért az, az nem kevés. Viszont az a kiegyenlítődött, mert mindenkinek ugyanolyan fosul, vagy <gül> nem tudom. Lehet egyébként a kontrolleren pont akkora ott nem tűnik fel az nagy létenszíne, mondjuk én, én a nem az 5.600 dp-re állított egeremmel, tehát ne viccelj, tehát az azzal, nem, az azzal nem lehet gyorsan. De most most azon gondolkodom, hogy én... hogy lehet lesz jól szemléltetni, de aztán most leesett, hogyha mondjuk például emész multizni, és pinged van, akkor nagyjából a ping ugye a létenszínek felel meg, hogyha úgy veszed. És hogyha, Olyan. ha én nekem csébe, 120, 100 körül van a pingem, én már érzem, hogy akad. Igen hogy, hogy ideges. És itt most azt mondják erre a technológiára, hogy ez a jó. Igen, igen. még ezt is elérhetik. Tehát, a, tehát az a 160, tehát hogy én 160, én nem 160-as létenszível akarok játszani, hanem 30-assal vagy 20-assal. Mert, mert az az, ami, ami fluid, ami normális. Tehát 160-nál már érzed, hogy ez egy fos. ezt hát azt úgy reklámozzák, hogy ezt is elérhetjük. Igen, és, és, és, és hogy ez a gaming jövője, hogyha 160 létenszi a gaming jövője, akkor én ebben nem akarok részt venni. Meg most a, a PC-met nem fogom lecserélni, meg, meg most eleve én nem, nem, egy, nem egy rohadt böggészőből akarok játszani, én meg akarom venni azt a kurva játékot, hogy legyen a gépen, és akkor, a, akkor töltöm le például, mert most hogyha mondjuk tegyük fel a stádia befutcsol. Most a, a Steam-en van tök sok játék, amivel offline játszhatok, oké, okay, hogy letölteni nem tudom, Mondjuk lehet, hogy megoldanák, hmm. de mondjuk például tudom. Megoldott a DVD-ről telepíteni, vagy akármi. Ja, meg lehet azt is oldani. Igen, de, de most például, ha ez, ha ez a sztádió, ez beszarik, akkor mindent buktál. Ja. Jó, de mondjuk ott nem veszel játékokat, mert ott előfizetésed van. Hát hát, te azért fizetsz, hogy olyan, egy hónapig. De, de lehet ö, játékot is lenni majd. Azt mondták, hogy oh. ha például egy vagy két játék érdekel, akkor azokat megveszed. Megint arra oh. is kíváncsi leszek, hogy mennyi lesz az előfizetés. Hát hogy hát ez. Ez olyan, mint az élet élettitka. Hát, hogyha ezt ők kitalálták, és ez kurva jól működik, akkor ez nem tudom, havi 10.000 dollár. Nem. <gül> Nagyon az, annyi az nem. <gül> nem. Jó, mondjuk egyik, lehet, hogy valamit ebből a dologból nem látunk, mert a Google az kint külföldön, az internet szolgáltató is. Tehát lehet, hogy ő már ott fejleszt valami űrtechnológias csodonetet, amit... Hát, de akkor ők így... nem tudják, ha, hogyha ő internet szolgáltató is, akkor nem tudják, hogy külföldön Veszel az internet? Igen, tehát nagyon sok helyen szar. Ja. Jó, mondjuk ez a cucc egyébként még nem került kiépítésre mindenhol. Először azt nem kezdődik az USA-ban, meg igen, Európában égen. is csak pár országban, ami meg. Igen, tehát meg azt sem biztos, hogy hozzánk elér. most MaxVP-en keresztül, hogy meginlassítja a dolgot, hogy hajrá, hajrá, ki az próbálkozik. Szóval én ebben nem látom. Viszont azt, azt már értem, hogy az ív Guillermo, Guillermo, ha jól értem a nevét, igen, a, a Yves -ja, az nem olyan rég ezt nyilatkozta, hogy ebben van a jövő. Most már értem, hogy miért, mert a google -e ezen dolgoztak már akkor is. Igen. Hát igen. Már akkor is dolgoztak. De amúgy basszus, múltkor mondtuk, hogy a, a, a Division 2 megjelent epiken, hogy ugye, hogyha nem vagy szép csaj, vigyél egy rondámat, és akkor jól fogsz kinézni ah. a buliba, hogy lehet, hogy azért mondta itt is, hogy az AC odöszi elérhető lesz, mert a hülyen fogja itt megvenni, inkább megveszem play en Itt kipróbálom, ilyen, ahogy <gaz> oh, tök jó, megveszem youplay-en. <gaz> ja, ja, jó néz ki ez a játék, kell, hogy ilyen fut fut. Ja, most veszek, veszek már most egy videokártyát is, aztán izé. Ezért... Ja, erre egyébként lehet, hogy simán jó, hogy demókat igen. igen. Tehát ez a szolgáltatás, ez a stadia, mondjuk úgy menne, hogy ingyenes, és mit tudom, én 20 percet játsz bármivel, ha működni állítólag, Jó. tehát ilyen fél órát, vagy nem tudom mennyit ingyen játszhatsz, ilyen próbaverzióval. Ja, de, de, de, de mi van akkor, hogyha próbaverzió, érted, az egy, az egy lecsökkentett, le, lesajtolt valami, ami sokkal gyengébb grafikailag, vagy nem is grafikailag, de tartalmilag, tehát ugye nem tartalmaz az egész játékot, mert tudja, hogy nem fogod tartalmazni, mert ugye csak demo, és mindenki azt mondja, hogy jáj, de jól fut, és akkor megveszi az egészet, hát az meg egy rakásszal, mert ott meg már az egészet meg kéne csinálni. Mert jó, mondjuk hogy hogyha interneten keresztül kapod, akkor ennek nem kellene befolyásolódni. Ez ja, ja, az tehát, mindegy is. van. Na mindegy, én, én megmondom őszintén, én, én, én abban, én a fizikai dolgokban hiszek, én, én ebben még egyszerűen nem. Tehát, hogy meg, meg most, ha belegondolsz, Magyarországon még aránylag jó a net. Jó, múltkor nekünk a... Most a ráklám, nem reklám múltkor a vidanettel nekünk olyanok voltak, napokig nem volt internet. És hogy magyar, Magyarországon ez még jó és Angliában, meg Amerikában, ami van, és azt akarják főpiacnak, Amerikát, és, és ott néhány helyen borzalmasan szar az internet, és oda akarják ezt betenni, és 25 el 160 léten, hát, amer. Sok sikert. So, sok sikert, igen. Ja. Úgyhogy eh, én, én nem jól sok nagy jövőt. Én sem. Tehát hát, hogy csak említ felben... valami, tényleg valami űrtechnikás internet, ami nem tudom, a Roosevelt-ben lezohant UFO fedélzeti kompjúteréből így kinyerték, hogy, hogy ez hajlítja a teret. Hallod? Tehát előbb tudja a, a Stadia-szerver, hogy te mit nyomtál, miért megnyomod. Mert, mert, mert, mert, mert időgép van benne. Akkor azt mondom, hogy na, azzal lehet, lehet olyan probléma, hogy előbre reagál, mint hogy te megnyomtad. Tehát ott, ott azért majd karibálni kell ezeket a dolgokat, ez tényleg így fog működni. De ha Váldásul... ezt nem csinálják meg, Jaj, mondja csak. Nem, ennyi, ennyi, hogy időgép kell. Ha most a Google-nek van időgépe, és beszerelik a Stadia szerverekbe, akkor további nélkül újra Na most eszembe jutott csak. Most gondolj bele, ha az EU-ba bevezetik az Article 13-at. És ez streamnek számít. És te erre előfizetsz, és mondjuk ezt le akarod streamelni, mert ugye mondták, hogy beépítve van a Youtube-ra egyszerre ja, streamelni, hogy ezt te streamelni akarod Youtube-ra úgy, hogy nincs meg a játék, csak előfizetsz, és hogyha most itt a, most bejön ez az artikel 13, Jó, ez az egész rendszer bukhat. Nem, mert nyilván ezzel te liszenszered a jogait a cuccnak. Jó, értem. De hogy az, erre a különböző értésbe, értésbe, értésbe. az apróbetűs része be lehet írni, hogy te, mit tudom én, jogod van ezeket a tartalmakat streamelni is. Nyilván, ha bele van építve egy alapszolgáltatás, akkor egyennyivel igen, igen. meg lehet oldani, hogy beleírják a felhasználási feltételekbe, hogy és ezzel a, nem tudom, 12 dollárral havonta te Jogodban áll streamelni? ügyvéd jelenlétében. Tehát akkor most te azt gondolod, hogy hát mondjuk, nem, mondjuk lehet tényleg 12 dollár havonta körül, mert ugye az Xbox-os is, meg, a, meg az i e és is nagyjából annyi. De hát ú, nem tudom. Nem tudom még, hogy ebből mi lesz, meg hogy hány játék lesz benne, meg hogy benne -e. És amúgy abba gondoljatok bele, hogy például megjelenik ö, most nem tudom, mondok valamit, megjelenik az új kod, és mm. akkor egyszer, vagy valami PC-s exkluzív, amit már még többen akarnak játszani, és akkor uh. egyszer rámennek több millióan a szerverre, akkor mi lesz? Hát az összeforsulgás. Mert így bele gondolva hogy azért egy játék futtatásához nem kell kevés kakaó. Na most egy a szerverre tényleg sokan fölépnek és futtatnak olyan játékokat, amikhez nem kell kevés kakaó. <coughs> Bocsit. Tehát egy oldalon ez milyen hatalmas nagy erőforrás lehet már, mi ezt képes Igen. kezelni. Ez hatalmas. Hát ilyen láncra fűzve, ilyen 10 flopos cuccok, és akkor mondták, hogy, vagy ott hogy hogyha nem bírja, akkor becsatlakozik még egy, és ha nem bírja, becsatlakozik még egy, és ez tök jó. Akkor, hogyha egy ember játszik az egész rendszerben, de hogyha ja. több millióan akarnak egyszerre, akkor ott már kicsit problémásabb, mert lehet, hogy mások előveszi el. 10 játszanak, hozzatok még pár gépet. Vagy lehet lesz prémium, előfizetés, meg standard. Tehát a prémiummal instant kapsz embereket, a standardodon, akkor meg néha elveszik. Le, így bekerülsz a kióba, -e, tudod, hogy ja, még 18-an állnak először. Mint a free to play okban És így lejár, a, lejár az előfizetés, az újra bekerülsz. Még lehet, hogy majd ajánlanak ilyet, hogy hát, hogyha lehet, akkor hétvégén nagyon játszanak, akik standardosak, és hétköznapi is általában csak délelőtt, illetve kora este. Az az ajánlott időpont. Olyan lesz, mint régen Magyarországon volt a TV, tudod, hogy nem mindig volt adás. Igen. Vagy mint az internet, hogy este hat után olcsóbb. Ja. A, Istenem. Aj, én azért kivel meglátjuk, hogyha ezt be, bezetik, hogy itt mi lesz. Én azt mondom, hogy majd a Google is rácsodálkozik, hogy tényleg ezek a szolgáltatások nem működnek. Vagy, vagy, vagy valami hihetetlen durva internetet adnak mindenkinek hozzá. Nem tudom. Igen. De lehet egyébként ez is, hogy a a Google-nek egyébként ez csak valami ilyen mellékszolgáltatása, és igazából ő olyan internet szolgáltató akar lenni, aki a világon mindenhol ott van, és elviszi neki a, a hadgét, érted? És ez igazából csak az, hogy jó, de mire használjam a hadgét. Hát mire? Hát stadiárat te számítani. Itt <gül> Tehát, hogy lehet, hogy így ez, ez van az egészben, hogy meg akarja teremteni valamire az igényt, ami még nincs, de majd ő azt is odantja. Ezt, ezt simán el tudom képzelni. Már most képzel, képzeld el, hogyha ezt a Google tényleg megcsinálja, mert mondjuk elég sok pénze, van is egy ilyen hálózatot ki tud avakítani, akkor azért abból még több pénze lesz. Tehát megverti a bolygót. Igen. Nem tudom, tehát eszméletlen, hogyha ezt így össze tudja hozni. Ja. Na, tehát tőle azért még féljünk kicsit. És a Google-ből lesz majd a, a Skynet, tudod? Ja, igen, igen. Tehát most már jönnek ezek, a, ezek az algoritmusok, amik tanulnak. Ugye ez a deep learning, most már játékokban is teszik ezeket bele, hogy, hogy igazából amikor te játszol a játékkal, akkor nem csak te tanulsz meg játszani a játékkal, hanem ő is tanult tőled, hogy mit csinálsz, és akkor az alapján módosítja lényegében a saját algoritmusát. Hogyha ezeket így beleteszik a játékokba, akkor tényleg a az Skynet, aztán Schwarzenegger bácsi jön, aztán elmerül a hiányba. Egyik a, a lábába, bocsánat, a kohóba mutatja a lákat, aztán csúro befele. Na jó, de ennyit a Google-ről, mielőtt még átveszi a világuralmat, beszéljünk egy kis az oculus is, mert még itt a végére fölírtam én ezt is. Mert, mert mondjuk, ez, egy, ez egy nagyon sűrű hét volt. Igen, itt aztán minden volt, igen. És itt az Oculus házatáján mondjuk úgy, hogy így underground történnek a dolgok. Aki nem követi, hogy mi történik, az lehet, hogy egyáltalán nem is hallottam arról, hogy bejelentették az Oculus Rift S nevű dolgot, amit rosszul írtam fel, mert én csak azt írtam fel, hogy Oculus S, ami tök hülyeség, mert... Ami nyilván hazugság, ugye, bár? De hát mielőtt beperelne minket bárki, is átírtam. <gül> szóval az Oculus Rift S cuccot ami azt fogja tudni, hogy most van az Oculus Rift, amit rákapcsolsz a számítógépre, felrakod a fejedre a kis headsetet, és hadonászol a kis pöcsökkel a kezedben, és ez a, ez a set, ezt hívják az Oculus Riftnek, meg a touch controllernek a bigyót, és most ezt fog egy kicsit így átalakulni, és ennek a neve lesz az Oculus Rift S, amit egyébként azt az S elnevezést, ebből lehet lényegében levonni következtetést, hogy ez, ez nem egy új generációs Oculus lesz lényegében, egy Oculus Rift, hanem valami félgeneráció, mert ugye a konzoloknál is, meg a telefonoknál is az van, hogy ami es, az hát még nem a következő, de már nem az előző. Tehát valami a kettő között. És nagyjából ezt is így kell elképzelni, tehát nem hoz olyan hatalmas, nagy technológiai, fantasztikus újításokat, hogy az azt lehessen mondani, hogy na, akkor ez az, és ebből az irányom, tovább, ez a ne is minden megváltozik. Tehát kezdve ott, hogy most a VR az úgy néz ki, hogy neked vannak szenzoraid, amik itt ott vannak. Jó, mondjuk a vive nál ott kicsit máshogy működik, de ott is van külső szenzor, az a lényeg. És az Oculus rift nél is az van, hogy van egy, kettő, három vagy akár. Teljesen őrült vagyok a négy szenzorod, amit kiraksz a szobádba, és akkor azok trekkelik a mozgást. Most ehhez képest az Oculus rift s en A legnagyobb változás az az, hogy ilyen inside tracking van, vagyis a hetszeten lesznek ezek a szenzorok és azok nézik magáta a kezedből jövő kontrollereket is, ami olyan szempontból egy kicsit aggályos, hogy mi van, hogyha éppen te olyan a játszol, hogy arra pont nem rátsz rá. Mert mit tudom, magad elé nézel, és a kezed megcsinálsz valamit. Jó, mondjuk a, a szenzorokat úgy kell képzelni hogy előre azt hiszem néz kettő, talán lefelé is, egy vagy kettő, meg ennek a tetején is van föntre, hogy egy, hogyha a fejed fölött adonászol, akkor azt is lássa a cucc. De például vannak, tehát most merült fel nemrég a a VR os discordon, hogy valaki felhozta, hogy mi van az íjjászós játékokkal. Ugye ott, ahogy kifeszíted az íjat, ott egész konkrétan a headset mögé Igen. húzod a, a, az íjat. Tehát, hogy az hogy fog működni ezzel a tracking-gel, mert ugye nem, nem fog rálátni. Ez a cucc. És ez a trekking egyébként már nem egy új cucc, hanem ezek vannak a Windows média nem, Windows Mixed Reality headsetekben, amik ugyanilyen VR headsetek, csak ezt a Windows-os vonal viszi. Meg talán talán a, a, a Vive-ban is, meg a Vive pro is van egy ilyen tracking megoldás. Szóval lehet, hogy tényleg ez a jövő, és ez már egy kipróbált valami is a, a külső szenzorok. Hát a külső szenzorok azok nyilván egy kicsit macerásabbak. Sokkal egyszerűbb úgy konfigurálni valamit, hogyha nem kell. Igen. <gül> ha csak elveszél, és ott van, érted, és működik. És ez egy, ez egy tök jó dolog. A, a kijelzőt, amit még megváltoztattak egyébként, az elvileg LCD lesz a lethelyett helyett, ami visszalépésnek tűnik, de nagyon jó az LCD erre a célra. A képfrissítés az, hát elvileg most az Oculus Shift 90 Hz, na ez visszaugrik 8 ra talán? Igen, 10 Hz uh -huh. lesz, lesz gyengébb. Úgyhogy a kifrissítés az kevesebb lesz, viszont több képpont lesz. És elvileg azt beszéltük, hogy ez um, nagyjából azt eredményezi, hogy nem lesz nagyobb a, az igénye. Mert ugyannyival több képpont, amennyivel kevesebb Hz, igen, és igen, ugyanakkor a gép igénye lesz az egész hetszetnek magának. Ami azért még mindig probléma az ilyen VR eszközöknél, hogy azért kell hozzájuk egy viszonylag erős gép. És ezt elvileg még ezen a tavaszon piacról is fogják dobni. Most ugye az, hogy maga az Oculus Rift, amit most még lehet kapni, az eléggé hiányzik, és ugyanisztik nem véletlenül, mert gondolom a Facebook az ezt a akar akarja inkább nyomatni. És egyébként ezt elvileg a Lenovo gyártya, én úgy tudom, és nekem tök az az érzésem az egésszel kapcsolatban, hogy ez egy eh, olyan Windows eh, Mixed Reality headset, amit a Lenovo gyárt, amire az Oculus rányom egy logót. <gül> tehát, hogy, mert már annyira annyira, olyan. Egyébként így nézegettem utána, hogy most a Lenovo milyen egy gyárt, és igazából nem rosszakat, tehát, tehát egész jó cucc lesz ez. De nekem tényleg az az az érzésem, mint hogyha a Facebook a megúszásra igyekszene rájátszani, hogy azt mondja, hogy jó, nekünk ebből elegünk van a hardware-es mi rá menni a szoftverre, és a hardware-t ja, más így kiszervezik. És akkor azt mondják, hogy jó, akkor csináld. Meg mondjuk az igazsághoz hozzátartozik, hogy az Oculus ott van a másik Quest verziója, amihez meg egyáltalán kell számítógép. És az is jön idén, azt meg a Huawei gyártja. Tehát itt tényleg ebből az irányba mennek, hogy jó, akkor ezt a hardware-es Kiszervezzük, ahol lehet. És mondjuk nem a legnagyobb idiótákhoz, mert azért Lenovo-nak is, ugye, lánykori nevén IBM, vagy hát valahogy megvették, vagy nem tudom, tehát hogy az, az a Lenovo az régen IBM volt. Tehát most már az IBM eszközöket a Lenovo gyártja, de mondjuk nem nagyon tudom, hogy most kivet meg kit, <gül> csak hogy azért lényegében, tehát az a lényeg, hogy technikailag nincsenek, és a technikailag otthon vannak azért az ilyen dolgokban. Meg azért a Huawei is letett az asztalra a mobileszközök terén elég menő dolgokat, meg arányban elég jó mobilokat Igen, árulnak. De. Úgyhogy ebbe az irányba megy most az Oculus, a GDC alapján, vagy ezt a cuccot elég érdekesen jelentették be, mert így Discordon olvasom, hogy most lesz bejelentés valami. Hát mondom, tök jó. És van egy csávó akinek ilyen hát talán félmilliós feliratkozós YouTube csatornája van, ami így nem számít túl soknak, de hogy így nála volt egy ilyen stream akkor, hogy most pedig, tehát leadták neki a fülest, hogy nem tudom, akkor valami meg fog jelenni majd az oculus a blogjába, és akkor tudod frissíteni, kell nézni. És így meg is jelent ennek az Oculus Rift-esnek a bejelentése, meg maga az egész reklám, hogy ez, hogy néz ki ez a cucc. És hát nagyjából ez volt a, a nagy bejelentés. Elvileg még idén lesz azt hiszem ilyen Oculus Connect konferencia. Kicsit az a Apple show műző, ez az e-pül-sónónón, hogy hívják ezt? epő konferenciákat hogy hívják, te? jó, hogy sónot, nem són. Fogalm sincs olyan, sosem hiszem A az csak a mindegy, jó. Ez most, az a miénk. Az a miénk. <gül> nem, tehát, hogy az a csak a, a cusznak a leírásra, hogy, hogy mennek a dolgok. Hú, hogy hívják ezeket? Mindegy, mindegy. Szóval van egy konferencia az Oculusnak. Egy, van egy Apple konferencia az Oculusnak és amit nem Apple konferenciának <gül> hívják, mert ő, ők a Facebook. <gül> Tehát a Facebooknak egy Oculus konferencia, vagy az Oculusnak egy Facebook konferenciája van, ahol még bemutatnak majd jó dolgokat. Meg ugye, hát idejön ki a Quest is, úgyhogy érdekes lesz ez a VR, VR téma, hogy miket fognak, miket fognak itt kiadni. Az látszik, hogy egyébként ebben a számítógép nélküli VR eszközben bíznak, és ha belegondolok, tényleg lehet abban valami a jövő, mert az elég macerás, hogy te neked rá kell kapcsolni egy PC-re az egész szucot, hogy te VR-ban tevékeny. Meg hát nem is akármilyen PC-re. Nem is akármilyen PC-re, és hiszen a mobileszközök azok rómosan fejlődnek, bár most már ott is eléggé kezd, kezd jönni egy határvonal, aminél már jobbak nem nagyon lesznek. És itt konkrétan... Nem mindig a... azt hiszük, és akkor majd, majd jön a mobil az RTX, úgyhogy lesz, lesz, lesz, lesz még hova javulni. Lehet. de hogy itt nagyon ilyen méretekben a melegedés nehéz megoldani mm -hmm. és egyébként én biztos vagyok benne a Quest is egy ilyen kis fűtés lesz a szemednek <gül> hogy ezt, azt fölveszed, hogy ott zajlik minden meg most is igazából az Oculus is egy picit melegszik, de nem vészes egyébként mondjuk hát. én már láttam ilyen, olyan headsetet, amin ilyen ventilátorok voltak rajta hogy <gül> az úgy üti az arconat, miközben a dolgokkal Úgyhogy, ö, én kíváncsi leszek erre a Rift esre, hogy az milyen lesz majd a gyakorlatban. Ugye most vannak ilyen headsetek, amik ö, nagyobb látószők, meg nagyobb lencse, meg nagyobb teljesítmény, és ilyen, mit tudom én, több mint 300 ezer tudsz te venni egy ilyen Pimax nevezetű cuccot, A most ilyen nagyon kísérleti stádiumban van, majd mostanában küldik ki az early alattereknek a, a dolgot, akik adoptálták a dolgot, hogy így fizettek már előre, sőt, annak, ami kontroll nincs is, tehát ez már később fogják kiküldeni, még később, ez annyira olyan stádiumban van. Na ott elvileg már akkora látószög van, hogy tehát az lesz, hogy úgy a VR-nak a csúcsa, hogyha valaki ilyen élményt szeretne, bár hát nem tudom. Hát ugye ez még hozzá a szoftveres rész is, aminél hiába van ott a hardware szakmailag. Azért a szoftveres részen ott még elhasonlalt az egész, hogy Tök jó, tök jó, csak nem működik. <gül> hát ez az, az, az mert, mert kicsit látványos egy ilyen dolognál azért. Igen. Én minden kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Jönnek játékok is a questtel, mert van egy csomó játék, ami, amit arra jelentenek be, meg egy csomót portolnak is rá, tehát a Bitszéber például menni fog questen. Az, az egy ócusznak tűnik. Ja, és az ára! Tényleg, ezt majdnem kihagytam hogy az ára az viszonylag elég baráti lesz, mert 400 dollár lesz ennek az Oculus Rift esnek, és az Oculus Quest-nek is az ára 400 dollárnál fog leledzeni. Tehát, hogy az lesz itt a, igazából a választás, hogyha valaki akar venni egy questet vagy Rift hogy, hogy rá tud kapcsolni egy gépet, vagy neki nincs gép, vagy, vagy, vagy szabadon szeretné használni a cuccot. Uh -huh. Hogy az ára az nem lesz szempont ugyanilyen jó mint minden. Igen, igen, igen, igen. És elvileg ugye az Oculus Rift az meg 350 dollárért megy, csak most nem lehet kapni. <gül> az Oculus oldalán valószínűleg lehet, de hogy nálunk az Amazonról lehet megrendelni. Hivatalosan azt hiszem Magyarországon nincs is forgalmazója, ahol most lehet kapni, a traktáról árulják, is valami méreg drágán, tehát egy nagyon felkúszott az ára. Nekem még pont jókor ment tönkre az egyik szenzor, ugye mondtam, hogy rendeltem másik riftet mert az Amazonnál olyan azért van garancia, hogyha valami gajra megy, akkor szépen összecsomagod, visszaküldöd nekik, és visszahutalják az árát. És én szerencsére még pont akkor vettem, amikor épp le volt akciózva, és raktáral is volt. Úgyhogy viszonylag olcsón tudtam venni egy másikat. És az van nekem most itt hol. Én azért kíváncsi leszek, hogy a riftelmi lesz. Tehát, hogy most kijön a rifters, akkor ezek után az lesz, és csak az lehet vele. és hogy a riftet újra gyártják-e, vagy, vagy nem tudom, mert ez a szenzoros dolog is. Mert egyébként meg három szenzorak kurva jól működik a rift. Tehát azt lehet, szerintem, szerintem az új, ez az inside tracking megoldás tök jó, hogy működik, de nem tudom mennyire jól. Mert tényleg van olyan eset, amikor nem, lát, nem látsz rá a szenzorokkal és akkor mi történik. Lehet, ez majd a gyakorlat dönti -e. ja, Lehet, hogy amúgy a, ezt a rift akarják tényleg a Rift leváltására, és utána meg ők rá akarnak menni a, a következő generációra már, akár. Ja. Tehát most ezt a Riftest semmi semmiképp nem lehet Rift 2-nek nevezni, mert... igen, nem igen, nem nem igen. Tehát, hogy ezt most kiadták, lecserélték a Riftet, itt még azért kicsit állígattak rajta meg minden, és akkor most elkezdik, vagy már lehet, hogy már közben elkezdték gyártani. Vagy gyártani, fejleszteni a, fejleszteni. a Rift 2-t akár. Igen, egyébként egy csomó dolog van, amivel még kísérleteznek, és most nem tudom, hogy ebben a Rift esben például lesz-e megoldás arra, hogy elvileg fókuszálni nem igazán tudsz VR-ban. Vagyis a szemed az fókuszál, de hogy a, a kép az nem tudja eldönteni, hogy most mire akarsz. Hát, Tehát például éve. Például, hogyha valamit fox VR-ban, és nagyon közel teszed a szemedhez, akkor homályosan látod, mert nem tudsz ráfókuszálni. Uh -huh. És ezt elvileg megoldják azzal, hogy szemkövetés, meg úgy állítják a fókuszt is, meg mindent, hogy, hogy az úgy működik, és elvileg már valahol megoldották, hogy nem tudom, hogy ebben a Rift S-ben már megveszze oldva, vagy ezt már valamikor később egy okolusz Rift 2-ben fogják majd használó megcsinálni. Ugye azért nagyon sokszor van ezeknél a technológiáknál is, mobiltelefonnál is, meg mindenhol. Szinte biztos, hogy a pincében ott van nekik már az újabb. Csak még ki akarnak adni egy köztes megoldást, hogy abból is... Hogy még többet keressenek. Tehát az a mobiloknál is szerintem egyértelmű, hogy ezt így szokták csinálni. Viszont az oculus nekem nem tesz jót, hogy ezeket így, ha tényleg így visszatartják, mert itt tényleg sokan pampognak, hogy jaj, ez egy halott technológia, meg... Oh, a kedvencem ez még nincs kiforva. Hát mi ez baszki bor? <gül> <gül> Próbált ki, ha neked bejön, működik, akkor örülsz. Én még olyan emberrel nem találkoztam, én rengeteg olyan ismerősömet hívtam, hogy próbálja ki a riftet, akik ilyen. Hát nem mozognak gémer körökbe. Tehát, hogy őtőlük biztos nem fogok olyat hallani, hogy látom a pixeleket. <gül> <gül> mert hogy, hogy felveszik, és egyből ott az élmény nekik, és az ugye el vannak, hogy, ú, uh, ez milyen jól néz ki, meg de jól működik. Amúgy azt hozzáteszem, hogy még pixelekkel együtt is jó az élmény, mert én a, a, a Playstation-ös változatot a PSVR próbáltam, és amúgy látom, hogy pixeles, meg kockás, tehát Resident evil játszottam meg, meg nem tudom, még egy-két ilyen, és látom a pixeleket, de egyszerűen annyira nagy szuc, hogy, hogy hogy benne, vagy annyira elvisz onnan, hogy, hogy nem tudsz ezen agyalni, hogy úristen, most ott három kockával több van, mint amennyivel kellene. Jó, hogy a Playstation-os az a leggyengébb, mert azért igen, egy, egy, egy Playstation-nek kell kihajtani azt. Míg azért a PC-nél ott... Jó, de ahhoz képest meg egész jól megcsinálták. Tehát ahhoz egy képest meg nem is néz ki olyan ocsmányul, és ö, aránynak nem is akad. Sőt, én, én szerintem meg dropot nem is láttam. Jaj, jaj, hát, ha jól van optimalizál, meg szoftveres részen jó dolog. Tehát PC-n is van rengeteg olyan játék, ami úgy néz mint a hányás, de hát azért mert olyan csináltak meg. Igen. Viszont beleülik, ez olyan, mint az összes többi játék portolása, hogyha ha tényleg olyan foglalkozik az engine aki ért hozzá, akkor az általában jól szokott sikerülni, mint amit beszéltünk a division kapcsolatban, hogy milyen gépeken elfut. De valamikor meg egy, meg egy okáték játék, ami egy rakásszar, az meg úgy akad, hogy nem igaz. Jaj, jaj. Hát fejlesztik folyamatosan a fejlesztő is hozzá, tehát hogy az Oculus is egész jó dolgokat rak össze. Most például a fejleszt volt egy update, amiben ugye van a van a klienset, tudod, mint a Steam kliens, hogy akkor ott mm -hmm. tesz dolgokat, és az Oculusnak is van egy ilyennyi, viszont az úgy működik, hogy ha fut a kliens, és te felveszed a headsetet, akkor egy szobád van. És akkor ott tudod pakolgatni, ezt már meséltem. És, igen, um, igen, igen. Ott a szabának van egy alap felépítése, úgymond, ami nem nagyon változik, tehát kb. mint az, ki neked húzná rá egy ugyanolyan alakú szobára. Viszont szóval most jött egy frissítés, hogy te lényegében bármilyen környezetet betölthetsz, és azt utána berendezheted, mert az a szobád. Tehát mitől vannak letölthető ilyen mit tőle, színházterem, tehát hogyha akarod neked, az lesz, a, az lesz a szobád. Tehát ilyen téren is mennek, fejlődnek, meg tudsz beletenni egy ajtót, amire tudod, hozzá tudod csatolni, hogy ha te ezen az ajtón bemész, akkor az hova teleportáljon át téged. Ez egy ilyen milyen teleport ajtó. És akkor az átteszt téged egy másik szobába és akkor ilyen lényegében, hogy tudom, én, ha vannak havályérődek, akik szintén nyomják a risztet, akkor oda az ajtót, és akkor azt mondta, hogy az Bélához vezet, és bemész, és akkor ott az ő szobályába lehet héderelni. És egyébként ez már úgy működik, hogy már multiplayer ra cucc. tehát hogyha bemész valakinek a szobájába, ahol ő ott van, akkor így integetsz, beszélgetsz, pakolváztok, tehát így jó. Úgyhogy ezen a szoftveres része is fejlődik a dolognak. A Valve az mostanában nem fejleszt ilyen téren semmit. De állítólag ott is jön majd valami új dolog, így VR-ra. Elvileg fejlesztenek játékot is VR-ra, de arról még semmi hír, csak így bejelentették, hogy van pár játék. Ja, valami, ilyen. De hogy konkrét. Valami állítólag a Half-Life portál univerzumban is készül VR fronton, amit már túl várok, mert van ez a Delab nevű kis ingyenesen letölthető lényegében egy kis demo gyűjtemény amiben kipróbáltad a VR dolgokat uh, steam -en. és hogy az nagyon faszal, nagyon jó, de hogy állítól is bele tartalom, és tényleg csak ilyen ilyen tegdemók, hogy mit uh -huh. tudom, egy várfarról lövöldözöd lefele a pálcikan emberkéket, meg, meg egy ilyen csúzlival kilősz ilyen robot gömböket, amik tök jó pufák, meg beszélnek, meg minden, de hogy egy kicsit megunod egyébként utána a kartondobozokra csúzlival lövöldözést, mert, mert ennyit tud a játék még ezek mind jól néznek ki, meg működnek, meg tényleg látszik, hogyha a technológiához úgy nyúlnak hozzá, hogy tesznek bele kreativitást, akkor ebből kurva jó dolgokat lehet csinálni, csak még nagyon kevesen nyúltak -e ez úgy hozzá, hogy, hogy tényleg. Hát meg a most is nyert valami díjat valahol. Igen, igen. Amíg a meg. Kurva jó játék, és fejlődik egyébként, tehát most jött hozzá egy olyan update, hogy most már tudsz benne venni számokat. Ilyen, vannak ilyen szám kis csomagok, amiket lehet játszani, megvenni, de hát mondjuk értelmét veszti annak fényében, hogy ha moddolod, akkor meg a netről letölthetsz, amit akarsz. Igaz, az nem hivatalosan készültek hozzá azok a számok, és némelyik egy kalapszar, de vannak, amik annyira jó meg vannak csinálva, hogy még jobbak, mint az eredeti szám. Hát nyilván, ha olyan számot vagdosod el, amit hallgatsz amúgy is, mert ugye a, a Beatszéberben alapból ilyen nem liszenszert vannak kb., amik ahhoz a cucchoz készültek. És most amit lehet venni menni tizenvalahány dollárért uh, ilyen pakkot, az is valami. Nem tudom, azok már liszenszert zenék nyilván valahonnan, de az, ami nem az én ízlésemnek való, mert ilyen ilyen gépzenék kb. az összes. De most ez a divalt. Ja, úgyhogy én maradok a moddolt letölthető cuccoknál és az is még mindig működik, hála az ének. Ezt egyébként tök bírom, hogy amikor kijön egy új update, ez a bíceberhez, akkor szinte egyből ott van a megoldás, hogy oké, okay, akkor most update a modot is, és működni fog az is. Úgyhogy most megváltozott az egésznek a, a könyvtár struktúrája. Tehát most az van, hogy eddig ömleszte volt minden szám egyből, most viszont ilyen mint a könyvtárak lennének így alul kirakva, hogy akkor ezek az alapszámok ezek a bónuszszámok hozzá, amiket még mindig megkapsz ingyen, és akkor így lehet ilyen pakkokat venni DLC-be, és a, a modolt számok, azok meg ilyen custom song blokkalat vannak, ahol oda és akkor ott vannak a letöltöttek, és akkor tölthetsz le hozzá újakat. Hát nyilván ez lenne neki a... Egy tökéletes világból, ahol nem kell milliárdokat Igen. fizetni licenszekért, tehát ez lenne, a, így működne a játék legálisan. De hát nyilván ezt így megoldották, a fejlesztők nyilván azt mondják erre, hogy hát ez van, hát moddolták, most ők mit csináljanak. Valószínű, hogy ők azért a csapatokkal így kommunikálnak, és így, amikor kijön egy frissítés, akkor szólnak neki. Srácok, figyelj, erre kell állni, így csináljátok meg. Itt van. Tehát biztos vagyok benne. Csak ezt így hivatalosan azért nem mondhatják. Sőt, lehet, hogy ők adták ki a modot. Ja, ők maguk. Az is Csak hivatalosan ezt nyilván nem vállalhatják be, mert. Hát nekik ez így is rohadt nagy reklám, meg hát ja. hányan használják, meg hát az ő játékukat megvette, úgyhogy innentől kezdve. Igen, és egyébként szerintem ez a questnek simán system seller lesz. Tehát, hogy azért simán megéri venni egy questet, hogy csak bicébe rezgessz rajta. Mert mm -hmm. már az azért rohadt nagy élmény. És ha belegondolsz, annak nincs is nagy úgymond gépigénye, mert hát kockák jönnek felé ritmusra, elváldásában, ja, igen. Adhat. Érted? Azt hogy ki tudja izzadni magából egy mobil is. Úgyhogy a quest egy egész elég érdekes dolog fog itt találni. Most az előbb mondtál valamit, amit a filmet, és rájöttem, hogy ezt akartam korábban mondani az epikné, hogy nekem az a, az a furcsa, ugye mondtad, hogy a, a Valve most nem fejleszt úgy semmit. Vagy hogy néha csináltak, valamit, de semmi extra. Ja, valamit talán csinálnak, de még nem mondták el, hogy mit. Igen, és hogy tök érdekes, hogy a Valve jelenleg nem csinál semmit. Tehát, hogy nem csak ezzel kapcsolatban, hanem az epikkel kapcsolatban sem. Tehát, hogy az Epic folyamatosan exkluzívokkal jön nyomatja, hogy ez jelenik meg, az jelenik meg, és a, és a Steam az kusban van végig. Jó, hát pont most róla, hogy a Steam új kinézetet kap majd. Ez Jó, persze, de, mondjuk, én például, már. De, de én csak azt nem értem, hogy azt mondanák, hogy 15%-os sápot vesznek le a fejlesztőktől, hogyha eladsz 2 milliót, akkor csak 10-et, és az Epic megdöglött. <hül> Én nekem csak ez a fura. Tehát én simán ezt csinálnám. De azért elismernék, hogy az epik megszorongatta őket. És szerintem ők is, ők is abban a viddban ringatják magukat, hogy vannak olyan nagyok, hogy nem kellene ki ilyen dolgokat. Jó, mondjuk valahol igazuk van. Mert, mert ha belegondolsz, tehát konkrétan, hogyha ha a Steam nem lenne olyan nagy, akkor az emberek nem vesznének össze az, hogy ők Steam-en akarnak venni játékot, nem pedig ezen a FOS-on. Tehát akkor mindenki menne a epic meg ezek a folyamatok lassabbak, tehát most szerintem a, a Steam is kivár, megvárja azt, hogy lejárjon ezeknek a játékoknak az egyéves exkluzivitásuk, meg ez az összes játéknak, ami a ra megy. Az ott mindegy. az van, hogy ó, oh, egy év múlva majd megyünk mi Steamre is, és lehet, hogy az lesz, hogy hát a Steam, Steam nem siet sehová. Tehát ha ő egy év múlva keres sokat azokkal a játékokkal, akkor egy év múlva keres sokat vele. Igen. Tehát addig meg el van azokkal, amik most vannak. Tehát... Úgy nekem az is érdekes, interneten folyamatosan ezt látom, hogy hogy mondjuk bejelentenek egy játékot, hogy Epic izé lesz, Epic exkluzív egy évig, és akkor oda beírják hozzászólásban. Na, no, akkor ennek is eltolták a PC-s megjelenését egy évvel. <gül> hát, van be, de valami. <gül> mondjuk ez kicsit fura, hogy már a PC-s platformot úgy kell kezelni, hogy az nem egy platform, hanem több. Hát Steam, Epic, hát Oculus ott is ott van, hogy valami Oculus Store-ra jön ki, valami a Steam Store-ra, akkor, tudom, van a Vive port, ami szintén egy új kliens, de mondjuk ott, ott azok jelennek meg, amik megjelentek Steam-en is. Jó, mondjuk, de olyan szempontból ez mindenképpen azért nem hasonlítható ahhoz, hogy itt nem kell venned az új platformot, hanem csak letöltöd ingyen. És azon veszed meg a játékot. Tehát, hogyha ez, ha ez konzoloknál is így működne, akkor elég lenne egy Xbox vagy Playstation, és tudnád venni a másik játékait, ami azért valójúben nem így van. Ja, Úgyhogy ez mindig a jobbik változat. Attól függetlenül, tehát hogy egész ideig a PC-sek a konzolosokon röhögtek, és akkor most meg ez a, az EPIC mondta, hogy fog meg a söröm. Tehát nagy, nagyjából ez. <gül> jó, de mi, még, mi legalább még mindig ingyen játszunk online. Ez, ez így igaz. Hú, remélem most nem kiabáltam el semmit. Bár, ha belegondolsz, a, a konzolra megkapnak egy csomó játékot. Tehát minden hónapban négyet ötöt, amit amit letölthetnek ingyen nekünk meg vannak tök jó széleink. Jó, mondjuk konzolokra is vannak tök jó szélek. Hát jó, de olyan, olyan, olyan mint mondjuk konzolokra is van néha a Humble <gül> Jó. Hát jó? mondok valamit, és rögtön zárfolom magam. De szóval az, az, az, hogy a... Tehát a a, a PC-n kell bejelentkezni, vagy mobíról a Humble Bund-e, hogy PlayStation-re tudjál venni játékot, hogyha olyan bántó van. Szerintem ez nem akkor a fricska. Ja, <gül> ha, ha, a ha a azt a is. Azt hittem. <gül> Lehet böngészni végül is konzolon is. Hát jó, szar, de lehet? Ja, hát igen. És ott is be tudsz jelentkezni. Meg, meg ja. Ja, Egyébként így visszatérve a VR-ra. Ja, igen, igen, igen. Bocsia, csak tökörülnék, ezt... tökörülnék, hogyha ez így elterjedne nagyon is. Tényleg nem az lenne, hogy most kb. a vr ilyen három-négy réteg van, aki az egyik réteg azt mondja, amiben én is tartozom, hogy ez tök jó, és ezt, ezt szeretjük, ez van és legyen. Van egy másik réteg, amikor, hogy, ó megmondtam, hogy ez haldoklik, ez nem működik. De van egy harmik, harmadik réteg, aki soha nem is próbálta, és nem is nagyon tudja, hogy ez micsoda. Tehát így, én a konditelemben találkoztam egy-két ember, ott mondani, hogy á, nekem otthol is van egy ez a hadonászok vagdosom el a kockákat. Igen, Tudom. igen. És hogy az úgy micsoda. Tehát így van, van akinek fingje nincs, hogy egyáltalán ez így létezik, és van. Aki ugye nem ebbe a, a digitális, videókos környezetben mozog. És így lehet, hogy erre a harmadik rétegre kéne lőni. És most az Oculus ezzel a Quest-tel kb. ezt is csinálja. Mert most, ha megnézed a Rift-et, kinek tudod eladni, akinek van egy gamer PC-je. Igen. Na most, akinek van gamer PC, az nem biztos, hogy... Pici el akar fagdosni. Egyébként, de akar szinte kurva jó. <gül> csak, hogy, <gül> csak hogy nem, de ez nem a hardcore rétegnek fogod tudni eladni négy cuccot. Igen, igen, igen. És most ez a quest. Jó, az még mindig drága lesz, mert 400 dollár. Ugye ez csak Magyarországon drága, mert a külföldön megnézted ott azért. Hát jó, de most külföldön ne hasonlít ide. Hogy... Meg azért 400 dollár lesz külföldön, mire ideér Magyarországra, abból lesz szintén egy ilyen 150 ezer forint. Most 400 dollár ezen 100 ezer forint körül van. Ideér szállítás, minden 150-ről lehet számítani, hogy annyi, annyi simán lesz a cucc. Úgy meg már azért szószó, szó, meglátjuk. Meglátjuk hányan hányan fognak rákattalni. Viszont azért tök jó, hogy az már nem kell azért egy gmrp venni. Igen. És azért az egy nagy, nagy plusz. Jó, nem is lesz egy a teljesítménye, de ahogy beszéltük, néhány játéknál nem is nagyon számít. Így van, meg hát még így is nagyobb lesz a teljesítmény, mint mondjuk a Playstation-nél a VR-nak. Ja, és azért durva, hogy mit hoztak össze a Facebookosok Oculus téren. Tehát, hogyha tényleg a technológia fejlődik, és tényleg ezek a mobil eszközök egyre erősebbek lesznek, akkor azt viszont elmondható, hogy ha nem is a streamingé, de ennek, ennek lesz jövője, hogy számítógép nélkül használható VR eszközök. Mert tényleg itt csak a tehát az, hogy úgy használod ezt a cuccot, hogy teljesen kábelmentes vagy, tehát hogy a fejedből, fejedből szelők ki egy kábel, és szabadon csinálsz, hadonállszatsz össze-vissza, az azért kurva jó. És hogyha ezt el fogja bírni egy VR headset, hogy mondjuk azt a minőséget, ami most a számítógépre dugva működik, azt a pár éven belül tudják a mobileszközök így, tehát a mobil technológia hozni, akkor a következő quest az már lehet, hogy tényleg hozza azt a szintet, amit most, most ez a számítógépes. És az már elég jó. Azzal már szépen el lehet adni a dolgot. Ja. éppen pont múltkor beszélgettünk arról, hogy mi lenne, hogyha ezt a kettőt így kombinálnánk, tudod, ezt a stadiás felhő alapú valamit, ezzel a, a questes dologgal. hogy a felhőben megvan a számítási teljesítmény, a quest meg igazából csak egy kliens lenne, ami ezt meg tudja ellíteni. Már uh -huh. ott a létensz az szerintem. Ha el... ott teljesen meg akarod. Hát az, ja, persze. Tehát olyan, <gül> mintha lassított felvétel lenne, vagy nem is tudom. De itt konkr konkrétan rosszul vagy, hogyha létensz van. Igen, hát sokan sokan szidják így a VR-t, mert hogy jaj, mert rosszul leszel tőle. Igen, hogy kenyerpirítóra kötöd, rá tényleg. <gül> Tehát, ha ilyen 30 FPS-t tud maximum magából kézadni egy gép a, a Rift-re, akkor igen, attól rosszul lehet lenni. <gül> De arról nem a hetszet, hogy hát olyan cuccra kapcsolod rá, mivel nem működik normálisan. Tehát lehet azt is mondani, hogy ó, PCG még haldoklik, mert az én gépem csak 20 FPS tud nem tudom, Minecraft-ba. <gül> <gül> És hát ja, a tiéd haldoklik, sajnos erről áldozni kell néha. Hát, hát ez már, nem egy olcsó hobbi, tehát hogy már, már sok ilyen hobbi van, ami, ami, amire költeni kell, hogyha komolyabban akarod venni a dolgokat. Nyilván a VR az jobban terjedne, ha olcsóbb lenne, de hát ennek meg van a költségei. Most a Quest-tel olcsóbb lesz egy Minus Gamer PC. Yeah. Ami azért mások aknál szerintem nagyot nyom majd a labba. Jaj, jaj. Úgyhogy én kíváncsi leszek, ez most tavasszal jön, jön ez a, a cucc az Oculus Rift-esnek is a megjelenése. Azt van a pontos dátuma még nincs, csak hogy tavasz. De ugye a tavasz az csak pár hónapból áll, és már benne vagyunk, úgyhogy Igen. szerintem itt van a nyakunkon. Hát, hát csak, már csak április, nem? május És az is az is azt mutatja, hogy, hogy már a Riftet nem nagyon lehet kapni. Tehát, hogy az Oculus ezt akarja eladni a Rift elsőt. Tehát pillanatokon belül az lesz, hogy itt akkor lehet rendelni az Amazonról. Aztán jön, jön a cucc. Sőt, én már olyanról is tudok, aki már eladta a Riftet, mert biztos volt benne, hogy mm. jön az első, és nem lesz sokkal drágább, és még akkor akart eladni, amikor még jó pénzt kap érte. Mm -hmm. És így a következőt már be tudja rendelni, hogyha megjelenik azonnal. Úgyhogy jön. Jön, itt van. Hát valaki már erről legondolkodott ugyebár. Így van. Én szerintem bőven előszök a riftembe, mert nekem ez annyi újdonságot nem hoz ez a riftes, hogy azt mondjam, hogy hú, ez de jó. Nekem inkább gépbővítésre kéne most rányomolni, de még az sem lesz egy darabig. Uh -huh. Majd ha a streamerésből összejön, tudod? Szóval egy darabig nem. Majd nem sokára, igen. Figyelj, egy-két évig nem veszel kódot meg betelfieldet, aztán ott vagy. Az jó pár évig kéne. De akkor. akkor mire játszok, ha? Normális játszik Játszok Normális vagy? Ottkor gondolkodtam, hogy letöltöm elindítom, mert már nem tudom, ezer éve engátszottam azzal a koddal, de aztán rábeszéltem magam, hogy majd inkább máskor. Jók azok egyébként, a régebbi kodok is teljesen klasszak. Nekem hiányoznak így a, a pályák, meg minden. Már mm. van még pályát, ugye, eladják még egyszer az újabban. Igen. <gül> Szokás. De hát nem. Na jó, föl. viszont. Igen. Csak mondjad, nem én már eladom. Csak zárni. Így föl, lehet, föl lehet rakni a régebbi is. És egyébként. Hát nem is tudom. Itt, itt szoktam reklámozni azt az oldalt, amit már régóta fejlesztek, és nem haladok vele sehova? Szoktad, igen. Jaj, de jó. <gül> <gül> hát ott, ott meg volt tó lenne, hogy <gül> olyanokkal játszol együtt, akik szintén szeretnének játszani, csak nem találod meg őket. Csak hát na, meg kell majd csinálni ezt az oldalt előbb-utóbb. <gül> na, viszont végigértünk a listán. Így van. Jó munkát végeztünk. Hát jó sok minden volt. Angol is. kezd is elmenni. Nekem is már kezd egy kicsit kaparni a torkom, igen. Ennyit pofázni, szörnyiek vagyunk. De azért remélem, hogy van, aki végighallgathat minket, és várjuk továbbra is a visszajelzéseket. Már, már mind magunkon kívül. Magunkon kívül? Én nem hallgatom vissza magunkat, csak amit nem, most, de, de, de, ahogy most ilyen, beszéltünk. Most Úgyhogy ilyen, <laughs> Úgy, ja, ilyen szóljatok, hogyha valami hiba van az adás audiolnyagában, mert soha nem jövünk rá. <gül> hogyha és hogyha valaki tud valamit erről a, a 13-as szikkelyes dologról, hogy most akkor mit szavaztak, vagy hogy szavaztak, vagy mi van, akkor az, az, az, az küldje el a linket, vagy, vagy írja hozzászó. Lehet, este lehet, lehet te hogy csak voltunk ott, ebben a témában igen. most. De mert nekem az a fura, hogy múltkor a csapból is ez folyt, most meg sehol semmi. Lehet, hogy így elkezdtek szavazni róla, és rájöttek, hogy ez fasság. Hát mondjuk örülnék neki, <gül> ha erre rájöttek volna. Mert megint, tehát 70-80 éves embereknek szavazzák már meg, hogy hogyan kell használni az internetet, mert ez udarító. Ja. Ők már nem arra használják, mint a mai fiatalok, az biztos. És nem is úgy. Igen. Hát tudom. Milyen, ez van. Sajnos, sajnos egyébként, most nem akarok bele belemenni a a belpolitikában vagy akár de mindig az van, hogy olyan emberek döntenek más emberek életéről, akiknek amúgy finjuk nincs, mert teljesen más közegben, más... Erre szokták azt mondani, hogy elefántson toronyban élnek valahol. Igen, igen. És így eldöntik, hogy nem tudom. És ez sajnos szinte mindenre rá lehet húzni. Mindenre. Tehát amikor olyan buszjáratokat szüntetnek meg, és azok szüntetik meg a buszjáratokat, akik életükben nem buszoztak, meg, meg ilyesmi, úgyhogy Egyszerűen, ez így működik. Ja, de mielőtt elmennénk más vizekre, szerintem zárjuk le a mai adást. Egy-két hét múlva jövünk megint szerintem. Hatalmas Battlefield 5 Firestorm kibeszélővel. Jó, ezt mi ma is megrendeztettük volna, hogyha játszottam az adás előtt egy kevesebb. Én ezt nem én mondtam. Jó. De a következő adásra legalább már azt is, ez a két hét az egyébként jó, hogy a két két te van, mert már meg fogjuk tudni azt is, hogy mennyire volt életképes két héten belül ez a koncepció, hogy maradtak-e még játékosok a Battlefield-öt Battle vagy... És még az apex is tovább tudod farmolni, és lehet, hogy közben oh. egy szkén megtetszik, ami amúgy nem tetszett, és akkor oh, igen. Mondani, hogy ez nem is rossz. Ó, oh, igen. Ha, mondjuk egyébként, ha ilyen, e, ilyen gyorsasággal farmolok, akkor lehet, hogy két hét múlva meg is lesz az teljes. Na passz. jó, azért ne, ne nagy képvisködj. Azért, mert azért. Majd, azért. majd két hét múlva itt vagyunk, és akkor 32 százal. Hát <gül> <gül> Sokat nem alatta. Fija, most huszon valahanyos szintű vagyok, és pár napja megy a farm igazából. Mikor adte ki a paszt? Most valamikor... Még igen, egy hetesé Nem múlt hétfőn? Akkor lehet, hogy pont egy hete. De nem biztos biztosan, csak valami énekem ez. Akkor nem lesz kiformolva, farmolva teljes, de <gül> van egy kereset. Hát igen, sok, sok játékkal kell játszani. Esetleg ilyetek meg ti, is, ti mivel farmoltok mostanában. Így van, és egymás után jelennek meg a Így van. Kinek hogy tetszik a Division 2 ilyenek. Viszont most mi elköszönünk fáradtan, van a hosszú adás után, a adás után. Úgyhogy játszatok minél több mindennel. Mindennel is. És töltsetek le, minden luncher töltsetek le, mert, mert úgy nem lehet szídni, hogyha nem töltöd le. De ha letöltöttel, utána már szidhatod. Utána szíthatod, nyilvánvaló. Úgyhogy már ennyik voltunk. Sziasztok! Sziasztok!